Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem ied meg az árnyékától Eljátszva az úrcska színjátékot Nem! Van, én csak voltba járok, sajnos kocsmában van. nem Nem! Visszaszámolok 199 98. Elég! És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfej civilrádió Civil Rádió 9800 És interneten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 jó reggelt, Valójában útmutatásért hívtalak fel. Parancsolj, Nem parancsolnék, kérdeznék, és a segítségedet kérem. A mai beszélgetésünkhöz képest tegnap, de a beszélgetésünk későbbi elhangzásához képest, akár napokkal korábban az történt, hogy valaki meghalt, akit én ismertem, F. Nagy Angéláról van szó, és az ő halálhíre megjelent egy helyen, és felfedeztem egy Facebook ismerősömnél, konkrétan Kaminski Fanninál, ahol részvétnyilvánítások sorozatát találtam, de nem voltam tisztában a két személy egymáshoz való viszonyával. Miután bárdolatlanságnak, illetlenségnek tartottam volna bárkit is közülük megszólítani hátig az érintettet, eltelt egy éjszaka, és reggel a Kejfejancsiban, amit sok mindenre használok, mint evűeszköz, csavarhúzó és egyebek, megkérdeztem a népet, a népemet, hogy valaki tud-e segíteni, és Filipov Gábor volt az, aki felfedte az összefüggést. Ezt követően van nekem egy Facebook oldalam, pontosabban mondva a műsoromnak, ami semmi közöm nincsen, az én nevemet hordozza, de azt a szellemiséget se hordozza, amit én képviselek, ha egyáltalán nekem van szellemiségem. Megjelent Fábián Andrásnak egy megjegyzése, amelyben azt írja, hogy F nagy Angéla lánya, örké Angéla, az ő lánya pedig Kaminski Fannina, ez számomra új novum, és mellette van egy fénykép egy 444.hu írásból a fénykép mellett pedig RTL, Kaminsky Fanni anyja az belvárosi azt a belvárosi luxuslakást, ahol állítólag Habony Árpád él. Majd következett egyre is újabb beírás, én eléggé enemítélhető el módon műsor közben képes voltam ránézni a Facebook oldalomra, habár ez sokszor nyilvánosan megtagadtam és sokszor mondtam, hogy én nem figyelek rá, de úhatatlan mindenre figyelek, ami a környezetemben van, hiszen ki hogy ki milyen impulzust ad le, amire nekem egyébként oda kell figyelnem, mert ez az egész létezésemmel, a helykeresésemmel és az azzal kapcsolatos kommunikációs tevékenységemmel összefügg. És aztán egy beszélgetésbe is bekerült, ugye mert az ember úhatatlanul egy beszélgető partnerével, akivel egyébként más dologról kellett beszélni. Ezt is belefűzte, az ezzel kapcsolatos reakciókat is olvasta, majd önálló témávának ajánlottam a hallgatóim számára azt, hogy vajon valakinek a haláli híre mennyiben adhat alkalmat arra, hogy valamely rokonnal kapcsolatos kifogásaikat, amelyek elsősorban a politikai tevékenységével kapcsolatosak, megjelenítsék emberek, ezt mennyire tekintik komilfónak, és akkor nagyon elegánsan fejeztem ki magam, és azt kell, hogy mondjam, hogy tízes skálán nagyjából egyes érdeklődést váltottam ki, miközben a Facebook oldalon egymás után szaporodtak a beírások, amiből én kettő idéznék neked, csak hogy nagyjából a szellemiségét tapasztalhassad. Ők mind egyébként gyakori beírói, és nagyjából hasonló szellemben a műsoromhoz képest más-más témában teszik. Ezt, ezt a két dolgot felolvasom, és aztán egyrészt reagálsz, másrészt én kérdeznék. Van egy hölgy, Molnos csavárni írja, ami a kondoleállást illeti, és az, hogy ilyen esetben mi illik és mi nem, a hírt azonnal közlő csoportokban, életünk emlékei, stb. Már mindenki, akinek F-nagy angéla valamiért fontos volt kifejezte részvétét. A gyászmunka a családra tartozik. Mindenki másnak így vagy, úgy megy az élete tovább. Én az idén is az ő receptje alapján fogom megsütni a Beglit és a hókiflit, ezért nem változtat sem a halála, sem az a hír, miatt ma kiborult a Bili. Ugye a Bili az arra vonatkozik, amit elmeséltem. Fábián András, akinek az egész beszélgetésnek a kiindulópontját megteremtette első beírásával, a következőket írta. Ha már belemerültünk a gyászillentamba, és ha személyesen ismerném a családot, alig hanem elsőként örkény ontalnak fejezném ki a részétemet, Feltételezem, hogy Fiala őt is ismeri személyesen, nem ismerem személyesen, teszem azt hozzá. Mégis a kaminski faninak szóló részvétnyilvánítást tartottam ma reggel említésre méltónak. Ugyanmiért, ha nem azért, hogy egy betelefonáló jóvoltából fény derüljön, nem volt betelefonáló, hanem a történetet elmeséltem, és a Filippov elmesélte, hogy mi az összefüggés. Tehát csak a csúsztatásoknak az elkerülése véget. Ugye lassan ugyanaz az indulati többlet születik meg bennem, mint amiről tegnap meséltem neked. Ugyan miért, ha nem azért, hogy egy betelefonáló jó voltából fény, ugyan a kevésbé ismert tényre, mi szerint az eddig kizárólag fidesz ismerté vált hölgy, az egyik, ha nem a legnagyobb írónk és gasztro angyalunk unokája, F. Nagy Angél haláláról tegnap értesültem, és számra ez volt az, amit az aznapról tudni kell és érdemes. Ezért nyugodtan, bár nem egészen önként tekertem tovább, halász jutkára, majd önként is dolva Nil Jangra, ami fel nem támad bennem a kíváncsiság az aznapiság iránt és mire jövök vissza, ezek szerint szakaszos hallgatja a rádiómisort. Saját magamra, az az arra, hogy az éber műsorvezető többek között éppen az én emberi minősemről értekezik, egy közpénzen nassoláson kapott menekülteket bűnözőnek tituláló közszolgával, ugye ez utal arra, hogy valakivel erről beszélgettem, aki ennek során szólint párhuzamot van, samueli Tibor és Örkény István között is. Úgy látszik, ezt volt érdemes tudni a márról, részebről a szerencsé. a Tegnapról meg az, hogy 90 évesen elhújtott a nagyszerű Jangél a számos szakáskész szerzője, és egy perces novella hőse, felesége, Örkény Antal, és Kaminski Fani nagymamája nyugodjék békében. És még egy apróság, és ott befejezem. Van egy hölgy, akivel én nagyon gyakran találkoztam a Monparkban, és aki kifejezte hódolatát a Filipovnak és nekem más-más oldalon a tevékenységünk kapcsolatban, és ő is beírt ebbe a, a, a konverzációba. Azt írta, ez nagyon igaz, és hosszú évek óta együttműködik szorosan Orbánnal, anna az fb a Facebook oldalát is ő kezelte, közös gyereke a Habonya, a barátnői Rogán Cecili és a mostani tévékető főszerkesztő, a Bulvár újság, Szalai Vivian, amire én ráírtam neki személyesen, és megkérdeztem tőle, hogy ennek miköze a gyászmunkához, amire ő válaszolt, amire én elkértem a telefonszámát, és valami olyan bardolatlansággal, olyan elementáris módon küldtem el durva szava kíséretében oda, ahova egyébként gondoltam, hogy teljesen megdöbbent ez az egyébként hihetetlenül konszolidált hölgy, mert nem értette az én felháborodásomat, és mondtam neki, hogy ahhoz képest, hogy engem hallgat, és az én hódolóim közé tartozik, a többször elmondja, a szaunában ilyen mértékben ne értse azt, hogy a kondoleálásnál nem veszük figyelembe azt, hogy az illető kövére vagy sovány, hogy egyébként a polgári tevékenysége folyamán az Orbán Viktor Facebook csoportját vagy Facebookját kezelte vagy sem, de ezt egyáltalán nem értette ő, kiakadt azon, hogy én milyen hangon beszélek vele, amire este küldtem neki még egy e-mailt, amiben azt írtam, vagy SMS-t, hogy elnézést a hangért, de arra kérem, hogy ne csodálkozzon, hogy ő bent van a szaunában, én kijövök és arra kérem, hogy ne köszönjön, mert nem áll módonban. Fogadni a köszönését azt kérdezem tőled hogy a halál pillanatában a világi dolgok jelenléte és most hogy illő nem illő nem is tudom hogy jó a kérdés jó ez egy fantasztikus monológ volt egy picit hagyd reagáljak két dologra az egyik a szó gyászhír amit többször használtál Tudnélék, az összetett szónak is van értelme, meg ha szétszedem, akkor kivált kép, és ha szétszedem, akkor adott esetben ellentmondásba kerülök. A gyász, ahogy az egyik neked író asszony nagyon pontosan megfogalmazta, a legintimebb, legcsaládik történet senkinek, se egyes emberként, se közösségként megy gyászol ebbéli tevékenységébe durván kívülről beleszólni, ítélgetni, véleményt mondani, nem, hogy nem illő, hanem egyszerűen méltatlan és embertelen. A szó másik része a hír, ami azonban főképpen újságíró számára, és nyilvánvalóan azért van, hogy elhangozzék, hogy valamiképpen eljusson azokhoz, akiket érint, azok gondolkodjanak róla, beszéljenek róla, kezdjenek vele valamit, hiszen érinti őket. nagyon jól beszélsz, hiszen én egyáltalán nem ezek közé tartoztam. Én egyetlen egy kérdést intéztem. Az én vétkem az, hogy nem téged kérdeztem, nem mert szembe jöttél velem, hanem felhasználtam a műsort, amire te egy apró köhintéssel reagáltál is. Ugyanúgy használtam a műsoromat, mint villát, kanalat, vagy egyébként, és az első megjegyzés erre az tőlem egyáltalán nem volt. Én nem is gondoltam, hogy ez egyáltalán bármilyen megjegyzést fűzlek, beleértve, hogy miután én megkaptam magát az információt, azonnal írtam Kaminski Foninak, és azt írtam, részvétem. Őszinte részvétem ezt írtam. De azt kérdezem, nélkül, tőle, hogy, amikor, hogy ismerted volna. Jön. De ismertem, ismertem őt, tehát nem gondolt, Facebook ismerősöm, de egyébként nem gondoltam volna, nincs szoros kapcsolatunk, az, a, a maga részvét az elsősorban a Nagy Angéla halála kapcsán született meg bennem. Az, hogy ismerős az egy plusz dolog, de maga a megjegyzés az nem újságírói oldalról, hanem népoldaláról jött, majd jöttek újabbak és újabbak, én pedig csodálkoztam azon, hogy ilyen önzetlenül és ilyen nagyszámban kérik fel az özvegyet táncolni, amikor szól a gyázzene, Temetésen. Én azt hittem, hogy ez én, nem szokás. Nem egészen, nem egészen ez erről van szó. Én egy picit megértő vagyok a, a kommentálók és telefonálók iránt, hiszen ők valószínűleg jelentős mértékben hozzám hasonlóan legfőbb ennyit tudhatta, én még ezt sem tudtam, hogy Kamyszki Farinak és nagyon Nagyangilának vérségi családi kapcsolata van. De, a, de az, hogy, hogy valaki meghal, mit vált ki, arra azt azért el lehet választani attól, hogy, hogy ez mennyiben egy másik ember intimitása, amennyiben veled beszélik meg, neked telefonálnak, írnak és mondják el az első reakciókat, benyomásukat, indulatukat, ezt én úgy fogom fel, egy sajátos közösségi de Nagyon jól beszélsz, mert nem ezt tették, nem hívtak engem föl a hátam mögött egy olyan Facebook oldalon, amely az én nevemet hordozza, de a műsoromhoz semmi köze ja, nincs, csak aprópót szolgáltat, ott egymás között soha az életben nem veszik adnak ahhoz bátorságot, hogy szóba velem. A az hátam élete. mögött kezdik ki az egyik résztvevő családtagot, amin én olyan mértékben háborodtam fel, amit most pontosan hallasz, a hangom nem egészen. Igen tehát ez olyan, mintha hozzám bejönnek a templomba, de nem azért, hogy Isten tisztületen vegyenek részt, hanem azért, hogy valaki távoli gyülekezeti tag élete eseményét megtárgyalják, majd kimennek. Illetőleg őt negatív szövegkörnyezetbe vonják pontosan. Ugye. Hát erre ahol Jézus úrunk tette, az ember virgácsot ragad és kiferi mondjuk így morális kufárokat, de a én még egyszer azt gondolom, én magam nem Facebookolok a műfajt, nem igazán ismerem, és idegen tőlem, a, a, ha nem látok és nem hallok valakit a vele való kommunikáció, csak úgy az éterbe ismeretlenül. Ezzel együtt nem illem dolognak tartom ezt az egész problémát, hanem sokkal inkább egy érzéki, pszichológiai és társadalmi jelenségnek. Az érzéki pszichológiai ezt váltja ki, ez az ő reakciója. Még én nem tehetem meg, hogy ne azt vegyem komolyan, ahogy ő reagál, amit ő mond. Még akkor is adott esetben fölfordul tőle a gyomrom, de értenem kell, hogy ez vagy ezek az emberek erre a konkrét híre ilyen eszement módon reagálnak. A másik ennek a társadalmi része hiszen kiderült, hogy többen is ezt a, azt a politikai kontextust értékelik, vagy annak ismeretében, félig ismerésében reagálnak, amelyről egyébként nyilvánosan face-to-face -face nem mondanának semmit. Levajtanak a fejüket, állják az utca másik oldalára, ráznák az ökléket két sorokkal arrébb, de biztos, hogy szemtől szembe ezt nem mondanák ki. A, a te oldaladon ezt megtették egy olyan hír kapcsán, ami, ami hát persze ezt a magatartást méltatlanná teszi, hiszen ha ők lennének ebben a helyzetben, nekik halna meg valakiük, akit szerettek, akivel összetartoznak, leg mélyebben fölönnek háborodva, hogy valaki arra használja, hogy egy épílánt a politikai véleményükről, vagy bármilyen fajta emberi megnyilvánulásukról véleményt mondjon. És te elnéző vagy azokkal szemben, akik ezt a méltatlanságot csak akkor élik meg, ha velük kapcsolatos? Az emberek elképesztően esendőek, felnőttek esetében is állandóan áll az, hogy képtelenek, belegondolni. A belegondolni magukat a másik helyzetébe. Jó, de akkor azt árult hogy hol jön elő a virgás, mert közben virgácsot is említette. Igen, ezt mondtam, kicsi Iróniával. A Názareti Jézus ugye, a történet, például Történet szerint akkor ragadt kötelet, amikor az a árusokat, pénzváltókat hajtja ki a Jeruzsálemi e, Szenté előkertjéből, e, akik mondjuk így e, a szakrális tevékenységhez nélkülözhetetlen e, altevékenységüket végezték, e, kvázi legitim módon. E, de ő úgy érzi, hogy az, a templom az imádságháza, amelyel összeegyeztethetetlen bármilyen fajta, Eh, gazdasági tevékenység és az ehhez kapcsolódó És az bibliai a... hasonlatot én érezhetem közelének a saját helyzetemet? Igen, igen, igen, igen. Azt gondolom, hogy te pont olyan felháborodott vagy, mint a nászereti Jézus. Elnézést, tudom, a... hogy, ez, hogy ilyen két, ilyet nem szabad feltenni a nászereti Jézusnak, bocsánatot kérlek. Igaza volt? Persze, persze. Ez egyértelmű? Persze. Ez teljesen egyértelmű, olyanja, egyértelmű, hogy azért is fogalmazok mindig úgy, hogy a, az evangélium leírása szerint történet az én számomra lassan, teljesen őszfejjel világos, hogy nem kellett megtörténnie ennek a, a, a durva, erőszakos intervenciónak a részéről, hiszen az egész élete, tanításai, gyógyításai, szavai minden arról tanúskodik, hogy az Istennel való kapcsolatban semmi olyan nem kerülhet bele ahol az ember valamilyen személyes és gazdasági haszon érdekében föltolja magát Isten partnerével. És hát azt nem. mered állítani, nem összehasonlítva a két történetet, hogy nekem is igazam van? Sőt, még olyan győződve, hogy még akkor is igazad van, ha én magam senkinek nem javasolom az, hogy így szóljon egy, egy 70 éves asszonyhoz, aki aki ezerszeres megkötözöttségében és, és A ne, ma, Ha a mentséget akarok keretkezni, akkor mondhatom azt, hogy egy nagyon súlyos verbális virgácsot találtam? Igen, igen, ez, ez történt. Sőt, én nem mentelek földre, megértem azt, hogy ha te ezek után mégis bemész a szaunába, és ott van két-három akármennyi ember, akkor akár újra elkezd a beszélgetést, annak reményében, hogy mint újságíró megértest ezt a differenciát. Megszentségtelenítette a templomomat. E, ez e, e, boldok a lelki szegények, van egy ilyen Jézus-semondat, és ez az asszony ebben az esetben együttű volt. Azt kérdezem tőled, hogy te éltél-e a verbális vagy nem verbális virgás esetével bármikor is az életed folyamán? Szinte rendszeresen. E, Tudnélik e, ránk, te rád is, én rám is, az bizatik, az bizatott már réges-régen, hogy amit megértettünk a világból, az emberek életéből, sorsából, akár csak a saját magunk dolgaiból, azt olyan módon interpretáljuk a többi ember számára, mely által segítséget kap a saját élete vezetéséhez, hogy igazabb vagy emberi módon próbáljon élni. Nem azzal, hogy nekünk igazat ad, vagy minket körülrajunk, vagy ehhez hasonlók, hanem azzal, hogy megbotránkozik a mi dolgunkon, de ezzel a saját maga fölötti megbotránkozáshoz segítjük hozzá. És ez a ne ítélkezz, hogy felettesse, törjenek pálcát, ez mennyiben befolyásolja az idézet, nem volt pontos a te tevékenységedet. Két különböző dologról van szó. Én, ha a másik ember valamilyen cselekedetéről, szándékáról ítéletet mondok, ami a másik ember, mondjuk így alapvető emberi jogai nélkül való, akkor ez egy méltatlan dolog. Nem áll ez az esztétikumtól a politikáig számtalan kérdésre, nem áll a műkritikára, tehát itt mindig le kell tisztítani. Ha, ha te nem mondod el ilyen, ilyen nagyon őszintén és teljesen egybe vágóan a tegnap esti beszélgetésünkkel azt, hogy te saját magadon is megrendültél, ne. hogy hogy lehetséges, hogy belőled egy gyászhír és az arra kapott reakciók Ekkora erupciót, ekkora érzelmi vihart váltanak ki. É, ami azt jelenti, hogy egy ellenprédikáció történt. Jó, de azt árult el, el nekem, Donát, hogy, hogy veled előford, előfordult Igen, a sátán? A sátán csele, hogy végül is neked gyászod van. Azt kérdezem de... tőled, hogy veled előfordult-e bármikor, amikor hasonlóan viselkedtél egészen más esetben, és megszorított téged Isten, vagy bármilyen hírnök, és azt mondta neked álmodban, Donát tévettél, rosszul jártál el. Vagy az iránytűd nem csalt meg az életet folyamán? Nem, ilyen nem. De, de én egész konkrétan édesanyám, aki már egy 14 éve meghalt, és hozzá hasonlóan kiváló rádiós és sajtóiságíró volt, számtalan olyan beszélgetésünkre emlékszem, ahol az egészen közvetlen és determinált. Anya fiú kapcsolatra hagyatkozva, nagyon ingerülten reagáltam, vitatkozva vele, és, és még 40 éves koromban is meg tudott rendíteni. Ugyanilyen kontextus, amit most nem mesélek el, kevés erre az idő. Ő volt az én 70 éves nénim, csak anyaként a fejemről olvasott valamit, amiről tudom, hogy egyébként, ha nem, anyal, nem az én anyám lenne, nem tette volna, tehát ö, ö, ö, ö, ö, majdnem azt mondja, hogy József Attilaik kínokat éltem át, hiszen ha az anyám mondja a szó, akkor is szent, ha tiszta ésszel tudom, hogy nincs igaza. Tehát hogy ne lenne ilyen? Sőt, azt hiszem, hogy minden ember élete hemzseg a, ahozzát előbb elmondott történethez. Történet. Mennyiben fontos az, hogy te nyájad a szó fizikai értelmében mennyiben ért egyet az ő pásztorával? Ez nem fontos. Ez, nem. ez, ez, ez, sehol, ez sehol nem kritérium vagy előírás. De, De nem mondasz hogy ennek a felelősségét ugyanakkor nem éled meg. A, a, a felelősség olyan rettenetes, hogy épp a, a minap ott a egy van egy református püspök, e, aki egy e, interjút adott arról, hogy egy reform, fiatal református lelkész öngyilkos lett, és e, jó pár e, lelkész e, teljesen felháborodottan. De amit a Az iránti felelősségetem azt mondja el, hogy micsoda világa az, ahol a lelkészek lelkigondozásával már nem törődik senki. És akkor próbálja magyarázni, hogy, hogy hát majd hoznak törvényt, hogy legyen intézményesített lelkész, lelkigondozás. De hát fogcsikorgattó az egész történet, hiszen a, a lelkészek egy társukat csiratják, aki egy tisztességes derék fiatal ember volt, csak nem bírta elviselni Móli Zsigmond fákiája fű szereplőjéhez hasonlóan, hogy olyan megrendítő dolgoknak van naponta kitéve, amit nem tud földolgozni. Itt meg, nem tud földolgozni. Az, az, hogy az Isten így, vagy hírneke megjelenik, az, hogy megerősítést, ugye arról van szó, korábbi kérdés a cáfolatról szólt, de az, hogy megerősítés, azt hogyan kap a pásztor? Vagy ez a belső hite? <síns> nem. Nem, ennél egy érdekes, egészen hogy mondjam, közismert Biblia történetet idézek. az be Jónás történetét. Jónás egyszerre komikus és tragikus. Babics számára már csak tragikus. És, és ezt a hangsúlyt, ezt nagyon figyelmet beajánlom. Aki hát nem akarja ezt az egészet csinálni. És végig ellenáll. És megcsináltatja vele az örökkévaló, amiről tudja, hogy az ő szolgálja nem akarja és aztán meggondolja magát, és széttárja a karját, hogy neked fontosabb a töklevél mint az a százezernyi szerencsétlen barom, aki néni él. És Jónás ott állgutta az elszáradt tök alatt, se istene, se hivatása, se igazsága, semmilyen nincs. Éreztettem magad, gondolom, hogy igen, de hogy érted azt meg, amikor átmenetleg magaddal maradtál, magadban maradtál a hiteddel, miközben a hittestvéreid nem osztoztak a vallásodon, az életről való vallásodon és az ezzel kapcsolatos cselekedeteiddel mérsékelten azonosultak, hogy ilyen nem volt? De, de, sőt, még egyszer mondom, szinte kivételnikül nélkül én senkit nem ismerek, akinek az életében ez így, ahogy most szépen tagoltan elmondtad, meg ne jelent volna. Vannak akik elfogyják, vannak akik próbálnak ironizálni és mosolyogni ennek a tragikuma felett, és vannak akik belepusztulnak. És van olyan, mint mondjuk Bergman, akinek az egész életműre, a saját apja megrendült önmagával Való kudarcos, viaskodós élete miatt nem szól másról, mint hogy hogy lehet ilyen az Isten, aki az Apjával azt tette, ami. Istennek mennyire tetszett egy egy gyilkossága? Ebben az a, a, a félelmetes, hogy, hogy erre mi csak azt sem merem mondani, hogy ez a, a sátáncele. Tehát ez maga a, a tökéletes semmi, a, a, a köszönj k értelemben, vagy a kastély, kafkai értelemben. Tehát a teljes abszurd. Ami, ami természetesen. Ebben benne van ezzel együtt az Isten szeretete? Így van. Így van. Ez, ez egy teológiai kijelentés volt. Mégpedig, ha latinul szabad mondani, ez az esemény Lárvadei Isten álarca, amely tökéletesen elföldi olyannyira, hogy pont ellentétének állítja, mint ami, tehát egy gonosz, semminek, egy póknak, ahogy Bergman a sarokban ülő gonosz lényt fogalmazza a csendben, és nekünk abban kell hinnünk, hogy az, amit láttunk, az csak lárva, az csak álcsa, a valóság ugyan errétedett, de tökéletesen más. Három és fél percünk van erre tekintettel kell lenni. Mennyire vagy tisztában azzal, vagy mennyire szokásos, vagy mit kezd az ember azzal a véleményel, amit nyílt színen vagy a háta mögött mond a gyülekezete róla? Femélyiség függő. Ha nagyon jó kapcsolatban van ha az emberekkel külön-külön, akkor adott esetben bizonyos indulatokat jobb a konkrét emberrel, akitől a kritika, az ítélet, a vélemény, ami őt rosszul érintheti, kiindul. Ha egy közösség kollektíve elítélőleg lép föl a, a lelkésznyivel szemben, az egy nagyon-nagyon súlyos eset. Egyáltalán nem biztos, hogy a közösségnek igaza van. Lásd a názeveti Jézus perét vagy életét életében számtalan történetet. Ettől azonban még a konfliktus valóságos és többnyire azzal jár, hogy a közösség kiveti vagy elveti magától azt, akitől a saját ízlése, elvárás. Belejt, hogy a közösség ízlését megválik pásztoráton? Persze. persze. Hát meg mondom, a fákja. Hát ez, a, ez egy abszolút tipikus ö, ö, történet. Moritz És a a, a rendszeretés az egészben az, hogy lehet, hogy egész rövid idő belül rájön, hogy tévedett, és nincs ismétes, nincs eh, korrekció, vagy, vagy jó vettéte. Köszönöm a rendelkezésre állást, őszintén sajnám az apropót. Hmm, ölel -e kell. Viszont Donát Lászlót hallottak.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 And you could have it all My empire of dirt I will let you down I will make you hurt If I could start again A million Jó reggelt kívánok! A 2017. november 27-e hétfő van a pontos idő 2 perccel, illetőleg inkább 3 perccel múlva fél 8. Ez a kéfej minden. Amit az tudni kell, hogy érdemes a hallgatók és fiatal János műsor. Az elmúlt percekben egy péntek reggelis beszélgetés ismétlését hallották. A riportalány, de még inkább a beszélgetőtárs Donát László volt. Itt szeretném elmondani, hogy ma este fél nyolc órakor nagyon messzire jött ember lesz, az Aquarium Club volt lokájában, a kínai miniszterelnök hitléte okán a közlekedés az nehézkes, vagy nehézkes lehet. Arra kérem önöket, hogy hát ha nem is időben induljanak el, hogy jövök én ahhoz, hogy meghatározzam, hogy mikor indulnak el. Minden esetre maga az este az nagyjából fél-nyolc órakor elkezdődik és terveim szerint most se tart tovább, mint tíz óra. Tehát ma este, nagyon messziről jött ember, este fél-nyolc órakor. Az Aquarium Klub volt lokájában Bakáccsal, Filipovval, önökkel és velem evidencia felbontás történik, azzal, vagy annak a felelősségével, hogy mindenki úgy jöjjön el, hogy bármelyik pillanatban kaphat egy mikrofont a kezébe, és elvileg és gyakorlatilag előfordulhat, hogy arra kérem, hogy beszéljen vele. Tehát ma este fél kor nagyon messzire jött ember, az akvárium Klub volt lokájában. Csífer András, szia! Jó szia, jó reggelt. Beszélgetni fogunk, tehát hogyha ez a kérdés, hogy mi a kérdés, akkor így külön kérdés nincsen. <gül> Minden hétfőn azt élem meg, hogy két életem van. Van egy műsorban, egy kejfejancsi életem, és van egy másik életem, mint hogyha az embert hibernálnák, vagy nem tudom, meg, a hibernáció az egyébként életem, vagy a kejfejancsi életem, minden esetre a kettőnek sok köze nincs egymáshoz, és amikor áttérek a polgári létre, akkor nem értem azt a hevességet, és azt a létezést, amit a munkám folyamán, és aztán a hétköznapjaimban élek meg amikor pedig elkezdem a hétfőt, akkor egyre inkább távolodik tőlem a péntek 10-től vasárnap évfélig tartó életem. Azzal, hogy te változtattál az életmódodon, és már nem vagy parlamenti képviselő, ha ez a kettőség valaha is jellemző volt rád, akkor azért, ha pedig nem volt rád jellemző, akkor azért mennyire áll, vagy mennyire éled ezt meg? Hát azért valamennyire ez, ez mindig igaz volt, mert tulajdonképpen az a... Életritmus, amit most élek, az igaz volt rám 2010 előtt, és persze, hát abban van egyfajta kettőség. Tehát az, amikor az ember ö, bizonyos szabályok közé beékelve végzi a munkáját, mondjuk el, előkészítek iratokat, elmegyek bíróságra és a többi, akkor nyilván önkéntelenül és óhatatlanul is valamiféle ilyen ö, fegyelem rajta van, tehát... Ö, másként működsz, mint, mint mondjuk a szabadidődben. Nem volt ez, mondom, ez nem volt nekem teljesen ismeretlen, mert, mert, mert, mert nagyon hasonló metódus szerint működtem én 6-7 éve ezelőtt. Könnyű volt visszatérni, vagy ez a visszatérni se jó szó? Könnyű volt az áttérés, de ez se biztos, a jó szó? Hát furcsa volt, tehát furcsa volt ugyanúgy leülni a, a, a, abba a székbe, ahhoz az asztalhoz, ahonnan gyakorlatilag hat évvel korábban főkeltem. Sok ügyet van? Hát én nem tudom, hogy mi a sok. Én és <gül> Soha nem is tudtam. Van. Azt nem állítom, hogy beleszakadok, de van. Te keresel, téged találnak meg? Hogy működik ez? Hát ez egy ilyen fura dolog, mert a, a, annak előtte, tehát 2010 előtt, annak kezdve, hogy hát gyakorlatilag diplomáztam, Szinte egy, az egyben nekem kellett keresni, és hát jó részt én cégekkel foglalkoztam már, mint cégeknek dolgoztam én hosszú időn keresztül, szinte kizárólag. És nem is tudom, volt olyan, én kérdezgettem az idősebb kollégákat, volt főnököm, hát nem is tudom, volt olyan, hogy csak úgy az utcáról beestek volna ügyfelek, ez most megváltozott. Tehát most nagyon sok a, a kintről jövő megkeresés, miközben olyan típusú cégek, akikkel én együtt dolgoztam, azok már nem is olyan léteznek a parcon. Más világ? Hát nagyon más világ, és most itt nem is a itt aktuál politikával szeretnék belemenni, hanem egyszerűen én a saját bőrömön tapasztaltam. Én 95-ben lediplomáztam, nagyjából rögtön önállóan kezdhettem dolgozni, és a saját bőrömön tapasztaltam, hogy az akkori kortársaim közül Ö, szinte egy ilyen szélesebb haveri zónán belül rengeteg ö, olyan ember volt, aki nullatőkével, de egy szenzációs ötlettel bele akart vágni valamibe, és rögtön nem csak, hogy megcsinált egy céget, hanem gyakorlatilag piacot tudott teremteni. Ez az ezredforduló után elkezdett eltűnni. És múlva? Hát ma én azt látom, hogy gyakorlatilag vannak nyilván a hatalom közelé. Ilyen olyan megfejtők vannak a múltig, és azon kívül, aki terepen maradt, az pedig ezerrel próbálja meghúzni a natrákfiat, és ez nagyjából 2008 óta. Tehát a pénzügyi óta rendkevő durva. Nagyjából vagy valahogy tipizálható az, aki hozzád fordul? Hát ezt, ezt én nem, nem gondolkodtam. Ügyek, olyan, ügyek, tisztáljam. ügyek, tehát nem úgy értem, hogy férfiak vagy nők ügyekben pedig hát, ö, a darabszámra a jó része az, az kínál, a tehát ma, magános bérleti szerződését, ilyen bérleti jogviszonynal összefüggő peres vagy éppen pert megelőző ügyek, mondjuk volt több is, és hát viszonylag sok ilyen sajtó, ö, sajtó, perc, sajtó ügyet vissza, illetve hát vannak ezek a közérdekű adatkérési ügyek. Alapvetően az igazságérzeted, vagy mi Tehát mennyiben más ma a központi motor és az irányzék, mint ami volt néhány hónappal ezelőtt. Hát az egy éve, igen. Okay. Hát teljesen, teljesen más a, a motiváció, meg az irányzék nyilván ez egyáltalán nem rangsor a feltétlenül a fejemben, de nyilván a hétköznapi ügyvédi munkában mondjuk kevesebb a világ megváltás. Ugyanakkor meg, nyilván ez egy jogásznak a perverziója, én élvezem azt, amikor egyszerűen egy problémát sikerül megoldani. Akkor eljutottunk a sikerélményhez. Mennyire van sikerélményed? Van, van. Tehát ez most nem feltétlenül csak a győzelmeket jelenti, mármint amikor a tárgyaló terembe kiirdetik hanem amikor el eléd raknak egy teljesen bonyolult, kusza átláthatatlan történetet, hogy ebbe vágja rendet, és, és, és azt sikerül megoldani, amit felállítani azt, hogy mi, mi arra a megfejtés, az, az, az, egy az egy sikerélmény persze. És jó az arány? Hát nem csináltam még statisztikát, de azt gondolom, hogy igen. Van különbség, hogy hogyan viseled a győzelmet, idézőjelben, a bereséget idézi annak függvényében, hogy politika vagy bíróság? Hmm. Hát én mindig próbáltam azért azt visszafogottabban elviselni mind a kettőt, de hát a bíróságon meg kifejezetten pofával, legalábbis bent a tárgyaló teremben pofával viselkedik az ember. Tehát ott, ha győzelem van, akkor sem nagyon érdemos triumfálni bent, legalábbis mondjuk az én mércém szerint megvereségnő, is és mondjuk az ember a megjegyzését azt megtartogatja négy szem közt az ügyféllel vagy vagy kint a folyóson, de semmiképpen nem a bíró előtt. Azt akartam tőled kérdezni, hogy jog vagy igazságszolgáltatás? Igazságszolgáltatás. Akkor egy véleményen vagyunk. Hát én, ezt a, én ezt a hisztériát, amit művelnek a bíróságokkal szemben most már jó ideje, ezt rendkívül kártékonynak tartom. Ez a semmi sem szent, vagy a cél az eszközt, vagy ne keressek olyan mondatokat? De ez mindegy, mind a kettő igaz, illetve arról is szó van, hogy azok a politikai szereplők, akik valamiben kudarcot vallanak, vagy szégyenéri őket, azok megpróbálják ennek az údiumát átolni a bíróságok térfelére. Hogy illet ez? ez, ez, egy, ez egy, hát én felháborodással, de én így voltam ezzel akkor is, amikor képviselő voltam, rettenetesen büszke voltam magamra, magunkra, hogy a parlamenti pályafutásom a gyakorlatilag csak az LNP nem szám bele a bírákba. Hogy érik ezt meg a bírák, hogyha látod egyáltalán? Mármit mit? Hát ezt, amit zajlik velük. Mm, hát én, azért én attól, az hogy oldal? Hát, ó, uh azért. Nem, én attól, hogy Né, Nem, én attól, hogy bírákkal ilyenekről csevegjek. Amikor úgymond politikai színezetű ügygel vagyok ott egy sajtóper vagy egy adott kérési per, én azért annak örülök, hogy azt látom, hogy aki ott ül a címer alatt, az teljesen intakt marad, és az ügyet magát nézi, illetve az arra próbál szakmailag egy valamilyen választ keresni. Ezt szerintem teljesen rendben van, nyilván még azt megelőzően, még amíg tartott a mandátumom, én azért a, Elnök a handó tündével, erről próbáltam szót váltani, nem egyszer, nem kétszer, illetve inspirálni. Hát ő is azt gondolom, hogy érzékeli ezt a problémát, amire, a, amilyen hatással ez lehet hosszú távon az egész bírói karra. Volt is egyébként, amikor ő is, illetve a kurja elnöke is kiálltak a bíróságok a bírói kar mellett. Én azt gondolom, hogy ezt azért sűrűbben és hatékonyabban kéne megtenni. Ez kultúra kérdése? Szerintem kultúra is, persze. Tehát ö, az egy jogállami kultúra kérdése, ami nem az... De ha a kultúra kérdése, kérdés, akkor egy egyébként, hogyha van egy erős kérdés. nyomás, akkor az ember, aki egyébként korábban kulturált magatartást tanúsított, hajlandó egyik pillanatról, a másikra csak azért, mert egy ilyen elvárás fogalmazód, meg vele szemben, vagy éppen a vele, vele egyelő irányban kultúráltanul viselkedni? Hát nem. Tehát hát aki mindom, kulturátlanul viselkedik, az vajon tudatosan viselkedik kulturátlanul? Átfogja-e tudatilag azt, hogy ő mit tesz? Nem nagyon hiszem, mert én, én azt láttam itt az elmúlt években, hogy... Kizárólag a pillanatnyi kommunikációs haszonszerzés az, ami a. Hát erről hát, hogy akkor átfogja? Hát nem vagyok benne biztos. Csinikusan teszi, vagy vérgőzzel, tudatosan? Hát érzel, ez mire... az intelligencia szinttől függ, aki cinikusabb, aki intelligensebb, vagy cinikusan teszi, aki kevésbé, az meg Van ennek vége? Van ennek eleje? Már eleje van talán, de vége van. <gül> <gül> Hát ez már összetettebb, és ez már, már korán sem pusztán csak a bíróságokról szól. Én azt gondolom, illetve én abban a hitben voltam, hogy például ellenzéki oldalon azért néhány pofon, és azért már elég sokba beleszaladtunk itt a kormány oldal részéről, azért kiúzenítja a szereplőket, hogy a bíróságokat talán jobb lenne békén hagyni. Tehát nem működik az, hogy egyik héten ünneplem a bíróságokat, mint a jogállam utolsó bástyái. A következő héten pedig Fideszes bírákról vartyog valaki a sajtótájékoztató, tehát ez azért így hosszú távon nem tartató. Viszont kormány oldalról sem kockázatmentes, jól lehet, nem annyira látványos a kockázat. Tehát ha megszűnik az embereknek a bizadalma, és jelenleg a parlamenti pártok szinte kivétel nélkül mindezen vannak, megszűnik az emberek bizadalma abban, hogy az ő mindennapi ügyeiket egy pártatlan független fórum bírálja el, akkor egészen bizonyos vagyok abban, hogy a jogkövetési morál az meredeken fog zuhanni. És Igen. ezzel elsősorban mindig a mindenkori hatalom ütközik szembe. Ami az én műsoromat illetén alapfelel azt gondoltam mindig, és most is, hogy amit itt nem tudok elintézni, azt el lehet intézni műsoron kívül, de az nem az én terepem. És ez gyakran így volt, a panaszbizottsággal, adott esetben bírósággal, többször jártam panaszbizottságon, mint bíróságon, egyik se volt öröm, volt, hogy nyertem, de főleg vesztettem. Azt kérdezem tőled, hogy mindaz, ami a parlamentben, vagy azon a szintéren, ahol a politikának egyébként helye van, az valahogy a színi politikai területen kívül, vagy te azt mondod, hogy a bíróság is, vagy a bírósági terem is, és a bírósági döntés lehet egyenrangú egy országgyűlési döntéssel? Mennyiben más terep a bíróság, mint a parlament? Mennyiben érthető az, amit én mondok? Hát nehezen érthető, de már csak az is, mert hogy nem érhető össze. Tehát ez alma. Pontosan ezt lenne jó tudomásul venni. Tehát nincs ilyen, hogy angol a parlament döntésével egy bírósági döntés. De akkor nem, akkor nem, volt, akkor nem voltam érthető, mindaz, amit Na. az ember elszenved a parlamentben, Igen. azt egyébként jóvá teheti-e, vagy jóvá tételei egy bírósági döntés, amely neki ad igazod. Szerintem nem. Én ez is De a, a parlamentet az... is elfeledhetjük. Mindaz, amit az ember a politika színterén elszenved. Értem. Ő, szerintem a tárgyalóterem az nem a politikai vitták rendezési területe. Hanem minek? Alapvetően az emberek különböző gazdasági szerep... Oké, okay, de amikor kiderül például, hogy a poltpéterről mit lehet mondani, vagy mit lehet mondani Igen. a jobbikról, akkor az mégis Igen. micsoda. Tehát amikor kimond valamit a bíróság, és azt mondja, hogy ez a szóhasználat, ez egyébként az illetőre tekintve nem sértő, miközben egyébként az illető azért fordult bíróság, közben úgy gondolta, hogy sértő. A bíróság pedig kimondja, hogy ez a vélemény szabadság része. Most többnyire azon, hogy a, több, azon kívül, hogy én többnyire ezekkel a döntésekkel egyet szoktam magamban érteni. Én azt gondolom, hogy diszfunkcionálisak az ilyen politikai vitákban a bíróítéletek. Tehát teljes tévedés, amikor ezeket folyamatosan bíróság elé citálják. Nyilván, nyilván vannak azok az ügyek, amikor egy politikai szereplőt nyilvánvalóan valótlan, vagy szerinte valótlan, tényállítóan sokkal megrágalmaznak, és akkor kénytelenek bíróság elé menni, akkor nyilván valamiféle funkciója van, de az ilyen minősítgetéseknél bíróságra hangálni, pontosan ott látszik, hogy mennyire haszontalan, hogyha van is egy számára, teszem azt egy kedvező ítélet, azt sem feltétlenül tudja visszaforgatni. Oké, okay, de miért teszik? Ez egy jó kérdés, én általában leszoktam beszélni erről a szereplőket. Mondom, még a, néhányat sikerült, de azért, azért nagyon sokakat nem. De, de amikor arról van szó, hogy... Ö, Valakit mondjuk egy konkrét korrupciós ügylettel megvádolnak. Ő pedig ezt vehemensen tagadja, akkor nem nagyon van más választása, mint bírósághoz fordulni. Az, hogy csúnyát mondanak valakire, az viszont egyáltalán nem tartozik az igazságszolgáltatásra. Mert ugye ma valakinek a komolysága bizonyos dolgokban abban fejeződik ki, hogy egyrészt azt mondja, hogy ezügyben bírósághoz fordul, és aztán a sajtó addig üldözi, amíg bennem vallja, hogy ezt megtette, vagy sem, és az mint egy az ő gondolkodásának a komolyságát jelzi, és a komolytalanságot pedig azt hogyha ezt megszellőzteti, vagy meglobogtatja, de nem teszi meg. Hát az utóbbival az én is találkoztam, tehát amikor belengetik és nem történik semmi, de mondom még egyszer, szerintem rendkívül helyes volt az a 2014-es alkotálybírósági döntés, amelyik próbálta világosan elhatárolni a tényállítást, véleménynyilvánítást ott, ahol nem okay, tényekről beszélünk. Oké, okay, értem. Annak idején, amikor nekem panaszbizottság ügyei voltak, akkor valójában mindig az volt a félsz, ez nem volt kimondva, de benne volt a pontrendszerben, hogy ezeknek nincs jelentősége, de adott esetben, hogyha a rádió valamit kér az ORTT-től, akkor figyelembe veszik azt, hogy hány és milyen ügye volt a panaszbizottságon, akkor is ha nyert, akkor is ha vesztett. Egyáltalán egy rádiónak, egy rádióműsornak a bulvár sajtóban lehet, hogy jól állt, hogyha sok panaszbizottság ügye van, de a hatósági eljárásban ez nem számított pozitívulnak tőled, hogy egy politikai szereplőnek ma az egy kitüntetés, mint amikor a mellén ott van a sok jelvény, hogy hány nyert ügye van, vagy pedig ugyanígy benne van az, hogy a sok nyert vagy a sok vesztett ügy is az ő politikai megbízhatóságát és az ő politikai jövőjét jelentősen alássa. Én szerintem nem a megbízhatóság forog kockán ezzel együtt, mint a választók mondanak végső véleményt egy politikusról, én úgy érzékelem, hogy a választók nem szeretik azt, hogyha egy politikus folyamatosan, Ez egy, igen, Oké, azt mondod, hogy úgy érzed. Valójában az érzetednek van-e bármilyen objektív alapja? Tehát ezt az érzeted hogyan alakult ki? Nyilván emberekkel beszélgetve, tehát én nem végeztem közönyi kutatást félértés Tehát, hogy az emberek nem szeretik azt, hogyha az általuk szeretett párt szeretik? Tehát az emberek azt szeretik, hogy az ő adóforintjukból eltartott politikusok, testületek alapvetően az ő problémáikkal foglalkoznak. Ezzel együtt mondom, vannak olyan szélső esetek, amikor megkerülhetetlen a perlés, de az, hogyha valaki folyamatosan bíróságon járkál képviselőként, miniszterként, az uh, hiába nyeri hülyére magát, az biztos, hogy összességében egy, egy rossz pont a választók előtt. A tudatosabbja előtt? Hogyan? Vagy teljes lényegtel. A tudatosabbja előtt, vagy teljes lényegtel? Nem érdemes így... Íz... Teljesen lényegtel. Én azt mondom, hogy itt érzetekről van szó, ha nem tudatos egy választó, akkor is azt érzékeli, hogy az illető politikus az nem annyira az ő ügyeivel. Oké, okay, de akkor mit érzékel ugyanez a választó be. akkor, amikor az általa szeretett vagy valamilyen mértékben mégiscsak preferált, vagy elismert képviselőt úgy uh, alázzák meg, vagy úgy vonzolják uh, lóval a szó átvit értelmében, aminek is se tetszik, akkor azon hogyan kell elégtételt venni, vagy... vagy vagy akkor visszatérünk oda, amit én mondtam, hogy maradjon az a terület, ahol egyébként elszenvedtem mindezt igazságtalanul? Hát egy igen, persze. A másik, hogy nem vagyok naivak, stb. Tehát én is látom, olvasom azokat a kommenteket, ezt a megszólásokat választópolgároktól, akik egy-egy ilyen esetben persze vért kívánnak, és abban a konkrét esetben még az is belefér, hogy az általuk szeretett, tisztelt politikus az bíróságra megy. Én csak arra próbáltam felelni, hogyha Ugye azt fel, föl, hogyha valakinek sok van, az jelente pozitívumot. Hogyha ebből sok van, tehát telítődés van, akkor azért az már nem biztos, hogy akár csak a fanatikusai előtt annyira... Jó, annyira e, a nagyon sok kérdésem van, és Jó, sajnos értünk. csökken az idő, hogyha nem voltunk unalmas, okay. akkor jövő héten még folytathatjuk. De a kérdésem az, hogy ha már itt tartunk, akkor te hogyan bizonyulsz mindahhoz, ami a Ferencváros-Debrecen mérkőzésen történt, és amivel én nagyon hosszan foglalkoztam, ami az emberek érdeklődését tízeskálán, hát hármasra váltotta ki, mm -hmm. Kubatov Gábor, ígért nekem egy szemközti találkozó, de azt, mm -hmm. hogy itt mm -hmm. megszólal, azt nem, a vezérszúrkolóval beszéltem, de azt nem vállalta, hogy itt, és valójában amiről te beszéltél, az egy egészen más területen, tehát rokonság van, de nem, megfelel, tehát nem, nem egyértelmű megfeleltetés, én ott olyasmit érzek, ami például ennél sokkal nagyobb visszhangot kellett volna, hogy kiváltson, és mégsem váltotta ki. Va, Van-e neked az ügyben reflexióda, hogy megegyeztek az ultrákkal, azon a módon e, azt nem tartották be, és annak aztán a jobb következményeivel? Én leginkább számra az érthetetlen, hogyha a mérkőzésekre ilyen volumenű biztonsági állományal vonulnak ki, és ráadásul azok ott vannak szinte kartávolságra, ahol történik ez a brutális jelenet, akkor én nem avatkoztak be. És hogy erre az a válasz, hogy megegyezés született a kríziscsoporttal csoporttal, vagy a kríziscsoportról csoportról az FTC... hát erre nincs magyarázat. Erre nincs magyarázat, hogyha egy ilyen tömegjelemet van, akkor szerintem a biztonsági szolgálnak azonnal lépnie kell. Megkockáztatom. Én azt a 20 éves gyakorlatot is problémásnak tartom, hogy ott, amikor lehet tudni azt, hogy több ezer ember összejön, lehet tudni azt, hogy ráadásul van feszültség a rendőrségnek magától, mert közbiztonsági kockázat van, bent kellene lenni a létesítménybe, és ezért nem kell a rendőrségnek külön fizetni, mert a rendőrséget ezért tartjuk el az adóforintjainkból. Annak a történetek, ami ott megesett, számodra van vagy még nincs vége? Hát, a tanulság az, hogy úgy látszik, azért nem feltétlenül a jog uralkodik a stadionokban. Ezzel együtt a dolog azért szomorú, mert erősíti azokat a sztereotípiákat, hogy milyen veszélyes venni futballmeccsre, miközben most ezt a Ferencvás-Debrecen meccset lesz számítva komolyabb incidens az utóbbi 15 évben nem nagyon volt a stadionokban, vagy a stadionok környékén, tehát azok a szinte a polgárháborús amit mondjuk még az ezretfordulón, vagy főleg a 90 es években elég gyakoriak voltak, azok megszűntek. Sajnos azért is, mert maga az érdeklődés rohamosan csökkent a magyar iránt. Labdarúgó csapatot szereplése, mennyire okoz örömet? Legutóbb azt szem súlyos vereséget szenvedet. Sem -e, most már rendszeresen súlyos vereséget szenved. Most már nem az első alkalom. Van tíj, neki oka? Alatt. Amit te... Hát azt szeretném én is tudni, azt szeretném én is tudni. De én nem vagyok az, aki rögtön az edzőnek a fejét akarja levenni, mert az a, az a legkönnyebb megoldásunk. De én így még... voltam a válogatotnál is. Hát nem gondolom azt, hogy magában az edzőcserék megoldást jelentenek egy, egy tartós hullámvőzőnél. Ami a légkört illeti az... Számomra mennyire elviselhető? Tehát mennyire elviselhető egy olyan légkörű ország, ahol egyelőre a Henteshez, ha bemész, akkor ha Párizsit kérsz, akkor Párizsit ad, de a parlamentben ugyanez már nem így működik, mert ha valamit mondasz, akkor azt mondják rá, hogy soros, és az a kérdés, hogy ez vajon ugyanúgy ki fog jönni a parlamentből, mint minden más, és előbb-utóbb a Hentesnél is azt fogják mondani a Párizsira, hogy soros. Mi a kérdésed? Hát, hogy az a légkör, ami ezügyben van az országban, az egy smog, vagy az egy, az egy tudatos izé, ami aztán szerintem ami elül... a, a légkör. De szerintem a légkör soha nem volt uh, sokkal másabb Magyarországon, sajnos. Csak, én, csak az emberebe beleszületik és hozzászokik, akkor ezzel megpróbál együtt élni, és megpróbálja kezelni. Te el tudsz képzelni, egy életet, ahol ilyen nincs és nem kell kezelni, vagy ne kérdezek <laughs> Mondom még, ha egyszer beleszületik az ember, akkor viszonylag nehéz elképzelni hogy nincs. Ami nem azt jelenti, hogy jó, csak, csak mégiscsak ez Mivel a... Nekem, mint politikusnak, nem volt egyebek közt az a tervet, hogy csak változtatsz ezen a levegőn, belért vagy megszünteted? Hát ehogy nem, csak szóval azért arra rá kell jönni, hogy ami, ami egy ilyen meghatározó jellemző, egy ország egy társadalomlékkörének azt nem lehet egyik napról a másiknak. A bíróság megváltozó. levegője más, mint a parlamenti? Hát szerintem teljesen más, De hát a természete is más egy bírósági vitának, mint egy parlamenti politikai vitának. attól, hogy a politika milyen mértében próbál abba beleszólni? Pontosan, pontosan, és ez így van rendjén. És így is fog maradni? Én nagyon remélem, hogy igen. A hatása leírható egyébként, hogy a politika megpróbál belebeszélni? Mondom, én egyelőre hál' Istennek ilyesmivel nem találkoztam az elmúlt egy Tehát, hogy maga az igazságszolgáltatás annak részletű, hogy ezt valahogy feldolgozzák, de ön egyenlően dolgozza föl ügyvéd, ügyész és bíró, vagy ne akarják ennyire tudálékosak? Hát tenni. én ügyészekkel nem annyira szoktam találkozni, mert büntetőben nem nyárok el, de, de én azt láttam, mondom, ott, ahol volt politikai színezettség, hogy, hogy a politikai felhangokat, azokat nagyon keményen távol tartják a tárgyalóteremtől, és ez mondom, még egyszer ez, ez így is van egy így is kell A virtuális nem létező staffét a botot rövidesen Tudás Gergely fogja átvenni az Index volt főszerkesztője, aki politiz.hu címen próbál egy internetes újságot elő állítani, hogyha lesz 30 ezer előfizetője, akik a legelején 10 ezer forintot megspendíroznak előre, és ezzel a pénzzel neki lát egy olyan újság újságkészítésének, amilyen Magyarországon még nem volt, de kellene, hogy legyen. Mit gondolsz a sajtóhelyzetéről, és mit gondolsz konkrétan erről az kezdeményezésről? A kezdeményezésről nem annyira ismerem, bocsánat. Hát a helyzete az olyan, amilyen az elmúlt egy-két évben lehetett látni azt, hogy megy a bedarálás, itt a legtraikusabb az a lapoknak a, a kormányközeli felvásárlása. De hát a legsúlyosabb tételnek, én továbbra is a... A kormányi propagandát tartom a tehát itt nem az az igazán érdekes, hogy hát kikülnek a médiatanácsban, meg milyen a közszolgálti média hanem addig, amíg ilyen, egyáltalán van kormányzati propaganda, tehát én a létét is tagadom, és főleg amikor évente 10 milliárdos büdzsével sasszéznek a médiapiacon, az, az, az a lehető legnagyobb fenyegetettség, mert az azt jelenti, hogy az maradt talpon, akinél elhelyezheti a a kormány, és az, fog, az fogja lehúzni a rólót, aki pedig nem részesül a kormányzati útéteményekből. Ami egyben jövendő 2018-ra? Hát én remélem, hogy ez nem fog beigazolódni, de mondom még egyszer, ha valamit én veszedelmesnek találok ma a média szabadságra, az a, az a kormányzati, pol, kormányzati propagandának a léte és a volumene. Folytathatjuk valahogy majd a jövő héten, nem pontosan Fertem innen, hiszen külöszön. ki tudja, hogy honnan. Fertem. Köszönöm Fertem. szépen. Köszönöm. Köszönöm. Sziasztok. Köszönöm. Sziasztok. Ma a 2017. november 27-e hétfő van, és a pontos idő egészen pontosan 3 perccel múlott 8 óra. Bárányfelhők vannak az égen, kora reggel fagyott, de nagy valószínűséggel napközben azért a nulla fölött lesz inkább a hőmérséklet, mint alatta, beleértve, hogy vagy hozzá téve, vagy hozzáfűzve, vagy kivonva belőle, hogy a hét második felére havazást ígérnek, de hát szombaton már december lesz. Ez. Ez a hétfő, ez 2017 novemberének utolsó hétfő, ettől is búcsút vesz az ember, mint amikor így szeret, leszedi a leveleket, szeret, nem szeret, remélhetőleg azért a napokkal pontosan nincs így az életével, beleért vagy igen. Ma este nagyon messziről jött ember, az Aquarium Club volt lokájában, este fél nyolc órakor a Deák téren, vagy Erzsébet téren, az Aquarium Klub volt lokájában. A közlekedés nem egyszerű, de tömegközlekedésre valószínűleg eljutnak, és akik eddig jöttek az Aquarium Klub volt lokájában, nagy valószínűséggel ők se elsősorban autóval jöttek, minden esetre, aki autóval közlekedik, az kétszer is gondolja meg, én tömegközlekedéssel fogom megközelíteni az objektumot. A nagyon messziről jött emberre szívesen vannak látva, és ez egy enyhely kifejezés. Ott lesz remélhetőleg Bakács, Filipov, és remélhetőleg, ha nem hallok meg, akkor én is, a belépés dítalan, evidenciákat fogunk felbontani, bármikor bárki kaphat a kezébe egy mikrofont, és nem árt, hogyha belebeszél, mert hogy ez nem három embernek az előadás, a vakácsé, Filippové, meg az enyém, hanem ez egy beszélgetés, a célirányos akkor is, de nem egy kihallgatás, hanem beszélgetés, hogy miről ez majd este fél nyolc órakor akkor kiderül, és hogyha valakit a belépő díj feszélyez, ez, akkor ezt ne tegye, mert hogy a belépés egyéb iránt dítalan. Mit mondjak, még rövidesen felhívom tudás Gergelyt, akinek azt ígértem a múlt héten, hogy ha önök kérdeznek tőle, akkor ő válaszolni fog, pontosabban lehetővé teszem önöknek, hogy kérdezzenek tőle neki pedig, hogy válaszoljon, ő még itt a Kortes hadjáratában van, egészen január 19-ig tudtommal, hogy létre tudja hozni azt a 300 millió forintos alapot, amivel aztán el tudja indítani azt az újságját, amit szeretne. Én fél kilencig kitartok, hogyha önök nem telefonálnak, akkor fél kilenckor ez a blokk véget fog érni, tehát Rődese Dudás Gergely, az Index volt főszerkesztő és a politics.hu Alapító atya lesz itt vonalban, az egyik telefonfogalat lesz 061-489-0999-0636771161, a kettő közül valamelyik működni fog, fogalmam nincs, hogy melyik legyenek szívesek próbálkozni, tehát 0999 és 0999 0636771161 ez a két telefonszám, ha önök telefonálnak, akkor összehozom önöket Dudás Gengellyel. Csak ez ügyben telefonáljanak legyenek szősök. Jó reggelt lát! Honalban Dudás Gergely néhány nap eltelte a kettők beszélgetése óta uh, Ugye ez a mostani nagyjából valahány perc uh, a kettőnké, ha mások nem telefonálnak, de ennek a lehetőségét mm. én azért teremtettem, és azért teremtettük, és illetve nagyon valószínűséggel mentél be, hogyha végül is bárki uh, ez kérdezni akar, jobb a kérdést tesz fel, mint hogyha béleményt mond, de nem lehet befolyásolni az embereket e tekintetben, akkor hajrá, gondolom szerint, tudásod szerint megpróbálsz majd válaszolni. A vonalban tehát Dudás Gergely, elérhetőségünk 0614890999, vagy hogyha az foglalt, akkor 063677161. Hol áll a projekt? Hogy áll a projekt? Jól, köszönöm. E, tulajdonképpen azt mondanám, hogy, hogy nagyon jól. Itt nagyon sokan esnek abba a hibába, vagy tévedésbe, hogy ezt megpróbálják egy ilyen klasszikus, mondjuk egy fülhallgató, vagy egy bicikli pumpához hasonlító crowdfunding kampányhoz hasonlítani, és abból indulnak ki, hogy itt a, az első két napom a 30%-át a támogatásoknak be kell gyűjteni, ahhoz, hogy sikeres legyen. Nos, hát, ha belegondolunk abba, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy két nap alatt kellett volna egy 100 milliós összeget összehozni, akkor, akkor ennek az irrealitása az látszik, és hát senki nem gondolhatja, hogy én ezt terveztem volna, vagy hát, hogy ezre reálisan lehetett volna bárkinek számítani. Most ott tartunk, hogy van 1300 előfizetés, ami... Ez már 600-al több annál, mint ö, amennyi volt akkor, amikor a hvghu beszélgettél? E, e, talán 700 volt. Ott, 700 volt, szerintem ott, ott, ö, ott előfizetést vásárlóról beszéltünk. Ugye ez a két dolog, ez keveredi, és keveredik a okay, akkor az 1300? Tehát 1300 darab előfizetést vettek. Ez azt jelenti, uh -huh. hogy van olyan kis cég, aki vett 10 darabot, volt olyan támogató, aki vett, vagy nem, nem, nem támogatót akarok használni, bocsánat, tehát volt olyan vásárló, aki vett száz darabot, de ez egy kivételes történet, de nagyon sokan vesznek két darabot. Nyilván egyébként az a, az a kampány következő szakaszában egy elnemítélhető és fontos üzenet lesz, hogy karácsonyra a legszebb ajándék a szabadsajtó és a politisz tehát hogy biztos, hogy lesznek még, akik, akik többet vesznek. A lényeg az az, hogy a 30 ezeres számot azt az 1003-as állással van értelme összevetni, ami nyilván még mindig jelentős különbség, de hát ott tartunk, hogy valójában viszont a vásárlók száma is most már az ezeret közelíti, lényegében akár ezekben a percekben elérheti azt, Ö, és innentől kezdve ugye egy sokkal beláthatóbb dolog, egy bázison való építkezés folyamata indul el, ö, vagy hát zajlik tovább, de hát ez egy borzasztóan fontos bázis, tehát hogy ezer előfizető vagy négyezernél sok... Négy nagyon bonyolult interügyúk készülnek veled és valójában az én első beszélgetésem is nagyon bonyolult volt. Két dologról lehet beszélni. Biztatnám a hallgatókat, aztán vagy telefonálnak, de vagy sem. A hallgatók végül is ezügyben befolyásolhatatlanok. Ha akarnak, telefonálnak, ha akarnak, nem telefonálnak. Egyiknek sem kell nagyobb jelentőséget tulajdonítani a kelletténél, bár én nagyon rosszul szoktam tűrni, hogyha személyes ügyekben arra kérem, hogy telefonáljanak és nem telefonálnak. egy, és 063677161. Mert egyrésztről, aminek neki a múltkor, és azt hiszem, hogy ezt most nem fogom folytatni, az a múltnak a tisztázása amihez azért én egyszer még igénybe foglak téged venni, talán, mert én azt gondolom, hogy ott nekem nagyon sok kérdésem lenne, de valójában, ami a mostani helyzetet illeti, eh, nagyon jó interjút csinált szerintem veled a Gergely Marci és a Tóth Rihár, de alapvetően ez a történet nem arról szól, amiről veled beszélgettek. Ez egyetlen egy dologról szól, hát a mondva két dologról szól, és valójában ez az, ami a tettevékenységedet, hát, szóval ennek a felelősség azért óriási, mert ugye valójában te nem mondasz mást, függetlenül attól, hogy közben próbálsz ebből kikerülni, mint az, hogy a sajtó diszfunkcionálisan működik, mint annyi minden más, és hogyha létre tud jönni az az izé, szándékosan használom ezt a szót, amit te szeretnél, akkor ismét lenne nap, mint ahogy valamikor volt nap, talán, talán még emlékeznek rá, de most nincs, és hogy legyen, tehát ez az egyes számú állítás, legyen újra nap, és a másik állítás, illetve az ehhez való út, hogy legyenek bizalommal irántad, és higgyék el neked, hogy te alkalmas vagy arra, hogy újra felvarázsold az égre a napot. Szerintem ez a történet ennyiről szól, se többről, se kevesebbről, de amikor azt mondom, hogy ennyiről szól, akkor az nagyon sok. Ha érthető vagyok. Érthető vagy, én nem feltétlenül így fogalmaznék. Én sokkal inkább azt mondanám, hogy ez a történet arról szól, ami valamelyik interjúban, talán pont az említett hánvégi interjúban benne is van, hogy, hogy igen, nem csak a magyar sajtó működik diszfunkcionálisan, hanem a társadalmi arrendszerénknek a döntő része vagy az összessége. És mindegyikben vannak olyan típusú kezdeményezések, amikor valaki ezen arrendszernek a rossz működését, a rákényszerített rossz kompromisszumait megunva azt mondja, hogy emberek ezt lehet egy picit másképp, és lehet jobban csinálni. De valójában a, csinálni, a dolog egyetlen egy dologról szól, a bizalomról. Tehát hát te igen, a bizalomnak vagy a kufára, ez... és ebből a szempontból nagyon fura a helyzeted, mert olyan dolgot fognak vetíteni, aminek te egyébként a jövőben eleget tudsz tenni, de a múltat biztos, hogy kevés hozzá, hiszen nem kevesebbet állítasz, mint hogy én, Dudás Gergely, megalkotom nektek azt, ami most nincs. A. Tehát én nem véletlenül szoktam időnként azt mondani, hogy Kejfejancsi a rádióműsor. Most te azt mondod, hogy oké, de a, a Kejfejancsi is lesz, de a politisz.hu. A politiszhu megalkotni az igen jelenti ezt is. Ez nekem egy ilyen durvább, meg az én megfogalmazásaimhoz képest ö, ö, ö, ö, kontextus. De, de igen, hát ez azt jelenti, ugyanaz jelenti, mint amikor egy iskolaigazgató kiáll, és azt mondja, hogy én csinálok egy jobb iskolát, és azt a bizalmat kérem, hogy bár én az előző rendszerben ott működtem, és ott szenvedtem abban, hogy a, hogy a gyerekekkel mit kell ö, csinálni, és hogy kell verük, vagy hogy nem lehet velük valójában együtt működni, akkor most miért bíznék benne, hogy akkor majd ő most csinál valamit, és, és akkor az jobb lesz. De hát azért, mert valójában egy csomószor a rendszer az akadály. Tehát, hogy itt a a, nap, a napot felvarázsolni az ígre, az nekem tényleg valami olyan szintű patetikus és, és ilyen hát nagyos mondó meghatározás, okay, amivel fújt. én nagyon nehezen tudok a személyiségemnél fogva azt, a, én megértem, azt én megértem! De ugyanakkor meg az kétségtelenti, hogy Magyarországon nagyon rég nem működött úgy a sajtó, ahogy szerintem kellene. És ahogy egyébként az, hogy szerintem kellene, az nem azt jelenti, hogy én egyedül gondolom ezt, hanem azt látom, hogy magam körül a szűk szakmai körömben is nagyon-nagyon sokan gondolkozunk erről hasonlóan, és azt látjuk, hogy valamiért képtelenek voltunk ennek ellenére az én szememre, oda lehet hányja bármit. Hát, ö, ö, több mint négy éven keresztül vezettem az ország legnagyobb internetes portáját, a legbefolyásosabb újságját. Hát akkor miért nem csináltam ott? Ezt, ezt, ezt várom a hallgatóktól, ezek szerint az ország újsorodban fogjuk elfáni éppen, de hogy, hogy hogy erre nem tudok más mondani, mint azt, hogy igen, abban a rendszerben sajnos nem lehetett ennél többet és jobbat csinálni. Ugyanakkor viszont most meg lehet, meg lehet próbálni. Nem olyan nagy, tehát nem olyan nagy dolog ráadásul, amit én kérek, ez egy fontos dolog. Ö, szerintem. Amit nem nem a tízezer forint nem sok. Nulla hat egy adtak-e már tízezer forintot, illetve minek a függvényében gondolkodnak azon ma 2017. november 27-én, hétfőn, negyedkinenc után néhány másodperccel, hogy szándékoznak-e adni, vagy sem, csak hogy elhangozzék egy konkrét kérdés, amire válaszolni lehet. Nem a tízezer forint a sok vagy kevés, hanem bár nyilvánvaló, hogy van olyan, akinek sok, hanem az, hogy, hogy az a bizalom, ami az abba vetett bizalom, hogy ilyen létrehozható és működtethető, az vajon megvan-e? Mert egyébként, hogyha azt kérdeznéd az emberektől, hogy áldoznának-e 10 forintot 30 az ügyben, hogy legyen béke, szűnjenek meg a, a háborúk, akkor lehetséges, hogy arra is adnak. Így aztán az, amikor itt egy olyan mondat hangzik el ebben az interjúban, a HVG interjúban, hogy a politisz újságírónak tehát feladata lesz a 2018-ra szakadékán mélyült ármok betemetésén dolgozni, és te azt mondod erre, hogy nem ezt mondom, akkor hirtelen el is bizonytalottam, mert hogy a politiszhu szerintem ez egyrészt nem lehet a feladata, másrésztről meg nem lehet ez a feladata. Azért nagyon fontos, hogy, bocs, amit te szó szerint idéztél, az ugye a kérdés, az, az újságíró kérdése volt, és én erre a válaszomat úgy kezdtem, hogy majdnem ezt mondom. Az én válaszom az erre viszont igenis, hogy az most is, ami szerintem a politiz.hu-nak lehet a feladata, és egyébként a média egészének kéne az én értelmezésem szerint, hogy a feladata legyen, csak nem tud ennek eleget tenni. Ez pedig az, hogy figyeljünk oda több, aspektusra. Figyeljünk oda több nézőpontra, értékrendre. Ne azonnal azzal kezdjük egy ügynek a, a, a tálalását, hogy, hogy determinálja tulajdonképpen azt, hogy ez honnan jön, és mit jelent. Itt annyi példát lehet erre egyébként hozni, ami a mai napig mérgezi a közéletet, hogy, hogy igenis, hogy működik egyfajta kettős mérce. Ha a szekértábor logika mentén gondolkozunk, amit én nem szeretek, de kénytelenek vagyunk tulajdonképpen van országban, akkor, akkor azt kell mondjam, hogy mindkét oldalon működik ez a kettős mérce. És én azt mondom, hogy meg lehet próbálni egy újságot úgy csinálni, és a politis az erre vállalkozik, hogy egy ügyet azt nem kettős mércével, hanem több aspektusból és önmagában mérünk meg, és így így mutatjuk de, be. Én, én értem azt, amit mondasz, a hallgatók hallgatását nem fogom kommentálni, 061489099 és egy de itt van a nyelvem hegyén, hogy mondjak egy konkrét példát, de nem akarok személyeskedni, és személyes példát mondani, ebben az esetben csak személyeskedés válthat ki, azért az, ahogy ma, a mai magyar sajtó működik, én azt feltételezem, hogy beleértve magamat is, mert magamat Igen. általában külön szoktam kezelni. Én azt gondolom, hogy neked ma született bárányokkal kéne kezdened, mert önmagában az a tény, hogy ez a pénz, ami rendelkezésedre fog állni, hogyha 30 ezer összeadnak 10 ezer forintot, hogy erről van szó, ezért uh -huh. ben, uh, beszélgetek én Dudás Gergelynek, hogy ám legyen meg neki ez a lehetősége, ha másért nem azért, mert ugye egy szakmában dolgozunk, hogyha ezt lehet így fogalmazni, bár én magam a szakmán kívülállóként szoktam uh, megdefiniálni, hogy azok, akik benne vannak a rendszerben, azok azért önmagában a Politiszpont tól nem fognak hirtelen másféleképpen dolgozni, és én naponta tudom. Na kibotol. jó, de hát bocs, de ez nem most azt mondod, hogy tulajdonképpen ez egy képtelen vállalkozás, mert innentől kezdve én is ebből a rendszerből jövök, tehát én lehet, hogy ezt felfestem, de képtelen vagyok megvalósítani. Szerintem ez nem így van. Hát miért ne lennének? Képtelen? Itt jön elő a bizalom. Épp, épp, épp vannak, itt itt jön elő vannak a bizalom. erre. Vannak erre, szerintem vannak erre példák a, a mai magyar sajtó működésében. Igen, én azt kérem, hogy higgyék el nekem, hogy egyrészt én is így szeretnék, és van még sok ember, aki így szeretne dolgozni, és ezt tulajdonképpen a. ez egy munkaszervezési kérdés alapvetően, csak olyan részletekben veszünk el, amit attól tartok, hogy se nem érthető, se nem túl megfogható egyébként a hallgatóknak. De hát, hogyha az a helyzet, hogy 8-10 órában az újságírók arra kényszerülnek, hogy különböző ügyeleti műszakokban a Facebookra vagy más social, közösségi média felületekre termeljenek ott virális tartalmakat. Hogyha arra kényszerülnek, hogy egyébként az újság felületére termeljenek, pakoljanak be az újságban jól kattintott drága hallgatók, drága olvasók, Együtt vagyunk ezért felelősek egy picit, mert azért ez valójában azon is múlik, hogy tényleg minek, minek mi mögött áll tömeg, hogy, hogy az újságírók pakolják be a 20 huszadrangú balesetek hírét a, a 15 szörre is, az időjárást, ami rég lejárt, és a többi, akkor nem jut erre idő. A politiszon ez nem lesz. Én hát ezt, ezt, ezt, ezt eliszem neked, én egyrészt másképp látom a helyzetet, másrésztről egyfelől jobbnak, másrésztről rosszabbnak nézőpontkérdésén. Azt állítom neked, hogy egy ideál tipikus esetet is figyelembe véve, de nyilvánvalóan konkrétumokat kéne mondani, de attól jobb ócskodni, de attól óckodom inkább, hogy ma én elvileg. A tévedés minimális kockázatával száz emberből szerintem fél óra alatt, 98-ból kimutatom azt a politikai elfogultságot, ami egyébként ab óvó befejásolja a tevékenységét, független attól, hogy milyen intézményben dolgozik, és rá abban az intézményben milyen hatások tehát milyen hatásokat ér meg. Az, hogy te ezeket az embereket depolitizáljad a szónak abban az értelmében, hogy ezeket az izéiket veszítsék el, és tudjanak de bocsánat, itt, itt, itt az, a, az a baj, ne haragudj, hogy félbeszakítalak, csak Jaj. már azt érzem, hogy, hogy a, én nem depolitizálni akarom az embereket, nem az értékeidtől ne ne akarom megfosztani az embereket én azt mondom, hogy attól, hogy nekem, vagy az újságírónak van egy értékre... De ez de, én ez attól, hogy gönne, de akkor kodikus. rosszul fejeztem ki de magam. Én azt tudom de. neked mondani, hogyha valamit begörbítesz, aminek van egy hajlékonysága, akkor egészen addig, amíg a szerkezet nem válik totálisan merevé, addig idő alatt visszaegyenesedik. Nem lesz pontosan olyan a szerkezete, mint korábban, de visszaegyenesedik. Uh, Minél korosabb szervezetről van szó, annál tovább tart, ha egyáltalán bekövetkezik. Hmm. E tekintetben az, hogy maga a politizkút létrejön, ezt a folyamatot, ehhez a folyamathoz ideális te környezetet terem, de nem fogja egyből megváltoztatni, és nem lesz gyorsabb a kiegyenesedés, márpedig én ezt a görbességet 100 emberből 97-ben kimutatom. Bevallom, hogy most egy pillanatra elvesztettem de hogyha arra gondolok. Azt mondom neked, hogy ma az ellenzéki a, sajtóban az való... Nem, nem, ne, nem erről Nem, nem arról beszéltem, ja, akkor nem. féljétjük egymást, akkor valamit nem jól mondok. Azt tudom neked mondani, hogy szemben azzal, amit te arra mondasz, hogy kattintás mennyiségén, azt mondom neked, hogy egész egyszerűen ma e, tudatállapotától független, függően valaki e, úgy torzítja az eseményeket, amihez egyébként ma már nem is biztos, hogy központi tulajdonosi elvárás kell. Ahhoz, hogy ez ne jelentkezzen, és ahhoz, hogy ő tényleg úgy működjön, mint egy radar, és azt mondja, hogy berepült a légtérbe valami, fogalmam sincs, hogy micsoda majd azonosítja, ahhoz egy nagyon hosszú folyamat kell, és ezzel a te gondolkodásod nem számol, ezt is értem, és azok, akik Szerintem... kérdeznek, magukat ettől mentesnek vélik. Szerintem ehhez nem kell egy hosszú folyamat. Tehát, hogy ehhez, ehhez olyan emberek kellenek, akikkel, akikkel például ilyen problémákat már korábban is több különböző formában, én, én, vagy én erről már beszélgettem velük. Tehát, hogy ez nem véletlen, hogy érted, hogy én, én, én azt nagyon hangsúlyozom, hogy, hogy itt nem arról szól a történet, hogy, hogy, hogy én most így egy szabadságharcot, egy keresztes háborút indítottam a média ellen, és azt mondom, hogy mindenki hülye, és, és én hozom el a napot, ezért sem tetszik ez a megfogalmazás. De hogy is. Én azt mondom, hogy sokan érezzük ezt, sokan tudnánk másképp csinálni, és ez tényleg egy munkatervezési kérdés, de itt most önön farkamba harapok állandóan, és ugyanoda térsz vissza. Ami szerintem ebben még érdekes dolog, az az, hogy, a, hogy, hogy van egy olyan igény, ami viszont valójában pont ellene hat a, a politikus létrejöttének, mert hogy van egy hihetetlenül megerősödött igény nyilván egy kettészakadt országban, egy szekértábor logika mentén működő és évtizedek óta így működő közéletben, hogy az emberek megkapják azt a napi beterőt, amin, amin, amin úgy jól föl lehet háborodni. Hogy, hogy, hogy megint már mit mondott a, a, nem tudom, a gyurcsány, vagy mit mondott a, a bájer, vagy mit mondott a, a német szilárd, vagy mit mondott a nem tudom. Kicsoda. Én ez tökéletesen so, értem és ebben egyetértek vele, csak abban hogy, hogy elgondolkodsz-e én... azon, hogy annak idején, amikor hány előfizetője volt a nyugatnak? Igen. És hogy vajon az a szám ahhoz a számhoz képest, amit most megfogalmazol, ami tulajdonképpen akár egy közéleti nyugat is lehetne, de nem az, hogy ez vajon hogyan kvadrál egymáshoz. Hát szerintem azért, azért nagyon, nagyon más ma a helyzet. Szóval hogy ebben, ebben nehéz valódi összehasonlítást tenni. Egyszerűen azért, mert hihetetlenül átalakult a, a, a, a, média szokasz, a médiafogyasztás, hihetetlenül átalakult az a paletta, amiről ö, ö, amiről választani lehet ö, a, itt, uh, itt az, hogy, az, hogy mikor mi milyen szerepet tölt be, azért a nyugat esetében volt egy, a, a, a, tehát a politisz az fog kultúrával foglalkozni. A, elsősorban olyan kulturális kérdésekkel, amelyek a, a közélet vonalhoz szorosabban kapcsolódnak, és, ö, és nyilvánvalóan nem fog egyébként a, mondjuk azzal a bulvárhalmazzal foglalkozni, ami ami nagyon sok újság mai rovatának, a kultúra rovatainak a nagy részét megtölti. De, de hogy ez azért sokkal inkább egy, egy, igen, egy politikára, gazdaságra, külpolitikára, a világban és itthon zajló folyamatok megértésére koncentráló újságok akar Jó, én hihetetlen szimpátiával figyelem ezt, az vagy szándékosan, tartom alapvetően véka alatt, mert úgy nehéz valamit propagálni, hogy beleértve, hogy legyen meg neked, és nem fogok irigykedni, hogyha sikerülni fog, hogy nekem miért, tehát hogy mi nem nekem jutott az eszembe. Még egyszer is utoljára ebben az összeállításban, hogyha nem kapnak kedvet, akkor én azt ígértem, hogy fél kilencig lesz így. 061-489- 0999- és egy az egyik foglalat azon a riportalanyban, Dudás Gergely a másik szabad. Én alapvetően azt élem meg, mint amikor nekem volt egy nagyon, nagyon, volt egy, messzi, az se, volt egy Szentlájus Király hídja a címűsorom, ahol a, a Szentlájus Király hídja alapján öt emberrel beszélgettem kolléganőmben, és az volt a kérdés, hogy bárkit összeköt -e a sorsában, hogy éjszaka egyedül megy át a Margit hidon Pestről Budára, vagy Budáról Pestről, és hát volt olyan szituáció, ahol valaki tizenegykor egy mikrofont tartottam az orrára, és miért is azt hitt, hogy én egy porszívót akarok neki eladni, és az Istennek nem akarta elhinni, csak hosszas e, rábeszélés után, hogy ha fog velem beszélgetni, a végén biztos nem akarok neki eladni egy porszívót. Szóval azért az, hogy te egy olyan ígéretet adsz, amely ígéretet ugyanak, hogyha le kéne írnod, hogy hogy néz ki e, tehát azt mondaná neked valaki, adma 10 millió forintot, de mondd meg, hogy akkor ma miről fog szólni ez az újság, és hogyan fog ezt festeni. Fogalmam nincs, hogy te erre a kérdésre tudnál neki válaszolni. Hát egyet -egy tudnék. Most, hogyha fél kilencig van időnk, akkor, akkor, akkor ez nagyon. Nem, nem, ez de... nem, ez nem másodpercre van kimérve. Úgyhogy, ha a válaszodba belekezdesz, akkor nem az órát kell közben nézned. Jó, tehát két, két dolog ö, ö, szerintem fontos. Itt vannak olyan. Ö, tehát hogy, hogy ma miről szólna az újság, Ez bevallom egyébként, hogy egy egyhetes kampányban ma éjszaka, ö, ö, nem tudom, hány óra halvás után a reggeli sajtót nem néztem át, és most nem szívesen mondanék arról van, hogy, hogy akkor én mondjam meg, hogy mi az, amivel ma foglalkoznia kell a médiának. Én inkább általános példákat tudok mondani, és ez az, hogy, hogy erre a kedvenc példám egyébként igen, a római partnak az ügye, ahol az, hogy végigmenni, megszámolni darabonként a fákat, kikérni az összes helyrajzi számot, 10 évre visszamenőleg, vagy 20-25 évre visszamenőleg megnézni, hogy ott az kinek a tulajdonában volt, hogyan építkezett, milyen engedély alapján, hogy az, amiről, ami körbelengi ezt a területet, hogy ott van valami ingatlan muti, vagy valami nem stimmel, az igazolható-e vagy sem, ez több újságírónak a, a, a több hónapos munkájával elérhető. Ilyen történeteket akkor lehet megcsinálni, hogyha erre van kapacitása egy szerkesztőségnek. A visszat, hat, hat kanyarodjak még viszont vissza ahhoz, hogy, a, hogy én bizalmat kére, és, és azt mondom, hogy, hogy, hogy fussunk neki ennek az újságnak. Nem, azért nem vabank kérem ezt egyrésztről, én azt gondolom, tehát ha valaki elolvassa a politiz.hu oldalán könt levő anyagokat, akkor, akkor, akkor, akkor többet megtud erről, vagy követi a kampány. De másfelől pedig, szintén nem lebecsülve ezt a 10.000 forintot, hát azért, bocsánat, de nem arról van szó, hogy erre föltesszük az életünket. Arról van szó, hogy van-e 30.000 ember, aki képes arra, hogy ezt a 10.000 forintot tessék, igen, bizalmat kérek, akkor vegyük úgy, hogy kockáztatja. Hogy akkor kockáztassa meg egy évig, és nézzük meg, hogy, hogy sikerül-e behozni ezt a politikusnak. Nincs már olyan mélyen a, a, a közélet, nincs már olyan mélyen a nyilvánosság. Nincs már olyan mélyen a médiapirat, hogy ez a kockázat, ez még egyszer mondom, nem elbagaterizálni akarom a ezer forintot, de megérje. Oké, okay, rendben van, akkor hát, én azt kérdezem tán... a hallgatóktól a maga módján, hogy akkor összeér a 10 telefon úgy, hogyha ugye eddig hallottak két kortes beszédet, hogy ez alapján önök gondolkodnak-e ennek a 10.000 forintnak a megadásán, és ha nem, akkor mi hiányzik ahhoz, hogy ez bekövetkezzen. Um, ha beindulnának a telefonok, akkor lehetséges, hogy elköszönök szület. Ha nem, akkor erre most adok nagyjából pontosan 75 másodpercet. Ki fog derülni, hogy ez a kérdés önmagában tud-e olyan lenni, ami kiváltja a hallgatókból azt, amit korábban nem tettek meg. Tehát a kérdés az, Imáron a második kortes beszéd halatán gondolkodnak-e azon, hogy áldozzanak erre, ne áldozzanak, fizessenek erre be tízezer forintot, és ha nem, akkor ebből a két beszélgetésből mi hiányzott, és mi kéne, hogy a harmadikban ezügyben megjelenjen. Kérek tőled 75 másodperc türelmet. 061-48, sőt, elköszönök tőled. Ha rád, rátekelsz a rádióra, 98.00. Igen, jó, elköszönök, és ki fog derülni 75 másodperc a bevezető idő, ha akkor elkezdenek telefonálni, akkor több időm is van. 75 másodperc elvileg elegendő kell, hogy ehhez legyen. Jó reggelt kívánok! Jó kívánok! Még mindig a szavazás? Most kezdődött. Hoppá, akkor gyors voltam. Igen, fizetném a tízadra. Nagyon szépen köszönöm! 061 489 és 06 1161, Dudás Gergelytől átmenetleg elköszöntem. Ha összejön mondjuk 5 perc alatt 10 telefon, ami nagyon kevés, 5 perc az nem is, tehát azért első túlzásba, 2 perc alatt 10 telefon, akkor utána visszahívom. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, igen! Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. Én biztos kérem ezt karácsonyra. Oké, okay, köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt fogom fizetni, csak még nem tudom a technikai részt, mert nem magamnak akarom, hanem a barátomnak karácsony ajándékra, és majd én is fel fogom olvasni mindig, de utána nézek, és köszönöm, mert akkor ma mai műsorsokat segített. Köszönöm szépen. Négy. Tízről volt szó. 061-489-0999 és 06 -36 jó reggelt. Jó reggelt. igen. Köszönöm szépen. Fele már megvan. 061-489-0999-06-3677-1161 Jó reggelt. Igen. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt. Igen. Köszönöm. Még három. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Én is megkoczkáztatnám ezt a tízezret nagyon szívesen. Köszönöm. Meg van a nyolc. Még kettő. 061 4899999 és egy Figyelek! Jó reggelt! Jó reggelt, igen! Köszönöm. És a tizedik. Jó reggelt! Jó reggelt, nem is, marad a magyar idők, csak a magyar idők, az a jó. Jó reggelt. Még nem telefonáltam, úgyhogy még itt volt rá idő. Érdekes, eltűnt a telefonszám az Udás Gergének, ez hogy létezik? Ilyen van. Jó reggelt! Jó reggelt, igen, és karácsonyba is ezt fogom venni. Köszönöm Ide szépen, jön. viszont ez hogyan megy? Jó reggelt! Köszönöm szépen! Ahó! Jó reggelt, igen, és nagyon jó karácsonyi ajándék lesz a gyerekeknek. Köszönöm szépen! Lehetség is, ha szándékosan csinálja a telefonon most a tudás kedvéért, mert én biztos örülnék a másik oldalon, de hova lehet közben az. Eddig itt volt, most itt hírta eltűnt. De, András, doszpot, Béla... Megvan, megvan, megvan, nem, nincs meg, eltűnt. Megvo megvan, megvan, jó, jó, megvan, köszönöm. Jó reggelt. Jó reggel kívánok, igen, és nagyon ö, sajnálom, hogy belerondított az a, az a borzalmas magyar idős ember. Hát nem belerondított, ember. hát neki ez volt a véleménye. Nem, köszönöm szépen, meglett. Ilyeneket még se csinálj, telefon. Jól viselkedtek már, a tekintetben, hogy telefonáltak, engedjék meg, hogy megdicsérjem önöket. A szavazás eredménye az természetesen már jó reggelt, lehet! Na, ahogy apukám mondaná, mintha hájjal kenegettek volna, mondta nekem, amikor éppen jó híreket hallott felőlem, azért ez a pár perc nem lehetett rossz érzés, független attól, hogy a nagyon sok igen mögött aztán mennyire komoly a szándék, de önmagában az a tény, hogy felemelték a telefon, tessék, mi történt? Hát én nagyon, nagyon örülök annak, hogy ennyien felemelték a telefont, és még jobban fogok örülni annak, hogyha ha azt is látják, akik felemelték a telefont, hogy itt azért számít az, hogy, hogy nagyon sokan, tehát szerintem a... a, a a, az, hogy, az, hogy ennyien-ennyire gyorsan telefonáltak, az mindenképpen egy csodálatos dolog. De tudod, hogy de szerintem, szerintem, ez szó. szerintem ez engem megerősít abban, amit én mondtam, és amivel te nem értesz egyet. Mert ugye tőled semmit nem kérdeztek, ám amikor azt kérdeztem, hogy adnának-e pénzt, akkor adnak pénzt, és ez számomra annak a bizonyítéka, de még egyszer. Ebben lehet, hogy tévedek. Hát de nem ellen. sok idejük volt, bocsáss meg arra, hogy kérdeztem Nem, hát nem. Annyi volt, hogy Hozzád. nem. Hát 26 percen keresztül beszélgettünk. Ja, ez igaz. 26 perc alatt egyetlen kérdést ne hangozzék el, majd utána 4 perc alatt elhangozik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Azért az, az. Hát hat higgyek abban, hogy akkor esetleg az, amit eddig mondtam, vagy az, amit eddig a hallgatók akár a teműsorodból, akár máshonnan megtudhattak a politiszről, az már elég meggyőző volt ahhoz hogy ne a kérdéseiket tegyék föl, hanem a támogatásukról biztosítsák ezt Január a 19, jól beszélek? Január 19, igen, de azért az fontos, tehát miközben én borzasztó nagy eredménynek is fontos dolognak tartom azt, hogy 1300 előszizetést már megvettek, azért nem szabad azt elfelejteni, hogy Magyarországon sajnos történik egy csomó olyan, vagy, vagy, vagy, vagy elkezdődik egy csomó olyan jó kezdeményezés, aminél mindenki kapásból látja azt, hogy igen, ez mennyire jó lenne, igen, ez kimondja, hogy ő támogatná, és nagyon örülne, hogyha ez létrejönne, és aztán elfelejtünk cselekedni. Tehát, hogy itt uh, tényleg uh, nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki most felelítom. Valaki a teret, kérdezte a technikai mondta, módját. Mi a technikai uh, módja? Rá kell menni a Politisz.hu-ra egy... és megtalálni. Rá kell menni a Politis.hu-ra, ott meg kell nyomni az előfizetés gombot, és elkerül egy olyan területre a Jó, kell Akkor amondó vagyok, hogy ebben az évben egyszer még belépve minden nap kísérleti és minden nap utolsó adás, hozzon bennünket össze a rembox szerencse. Hajrád, Dudás. Uh, jó, köszönöm szépen! Jól viselkedtek. Higgyék el, alapvetően nagyon sokszor nem az a dolog lényeg, hogy velem egyetértsenek. Sőt, az egy belső dolog, hogy az jó dolog, ha velem egyetértenek. Azt kell tudni érezni, hogy nem vagyok egyedül valamiben, amit én fontosnak tartok beleértve hogy persze olyan is van, hogy valamit én annyira fontosnak tartok, de ugye hányszor volt arról, hogy valaki nagyon előre lovagol a hadsereghez képest, akkor rosszul jár, mert ugye el, elhagyja a népét, és nem érik utol. És hogy most e tekintetben azért nem érik utol, mert egyik igaza volt, vagy azért, mert csak hogy nagyon gyorsan lova, hát ebben a hasonlában most ne túlságosan veszünk el. Mindjárt 3 egy kilenc lesz, addig van még öt perc, elmondom, hogy ma este király miniszterelnöket kerüljék ki, mert vele, ha találkoznak, akkor az feltartja önöket. Fél nyolcra adok rendezvút Bakácsal, Filipovval jelölt témában, de csak találni fogunk majd valamit, amiről beszélgetünk. Nagyjából 9, fél 10, 10 10 nél nem tovább, a belépés díjtalan, és mindenki azzal számoljon, hogy azért akár csak itt ebben a közösségben nem virtuális, hanem tényleg kezébe kap egy mikrofont, és abba beszélni kéne. Ez tehát ma este fél nyolc órakor az Aquarium Club lokájában, Erzsébet tér. Vettem pár komoly zenéj célét, ha mindig egy trekket játszom, és aztán megyek tovább. hogy közben SV is megtalált ugyanazzal, mint amivel ő megtalált, illetve hogy közben az nem igaz, mert ő hamarabb küldt el, ő 25-én talált meg, eh, HPA pedig tegnap, de ez nem egy versenyfutás és hogy itt a dodonai homályból, olvasom esvélevelét. Tisztelt Fia, ahol elnézést kérek, hogy hétvégén zavarom, de most kaptam egy újabb gyöngyszemet Kubatov Gábortól, és nem tudok magamban tartani. Ez a második FTC hírlevél, és úgy gondoltam, ez most már elküldem Az elsőt, miután kitöltve visszaküldtem, a rendszer már nem engedte újra előhívni. Mellékelve küldöm a válaszaimmal együtt. Talán tanulságos lehet néhány megjegyzés. Az egész természetesen a nemzeti konzultációjára épül. FTC konzultáció. Nagyon sok minden kavarok bennem. Először. Kubatov Gábor most azokkal a Közösségek, akik fekete pólóban masíroznak, és az erőszak a lételemük Közben azt skandálják, hogy mi vagyunk a Ferencváros hey, hey! Nem, nem ők a Ferencváros. Másodszor. Ez a második kérdés gyakorlatilag megint az ellenségkeresésről szól, úszítás az MLS ellen. Persze, tudjuk, hogy egy, -egy gitte nem az a lényeg, hogy valahogy bejutott egy kis, sok-sok kiló pirotechnika a stadionba, vagy több mindegy milyen okból, de meglincseltek egy embert. Nem, nem ez a lényeg. A gonosz MLS, arról beszélünk. Küzdjünk, harcoljunk ellene, mozgósítás. Harmadszor. A kérdésre adható válaszok a legtöbb esetben az igen nem korlátozódnak, tehát az ember nem tudja igazán megfogalmazni a véleményét, de azt gondolom nem is ez a cél. Negyedszer. A 13. kérdésről aztán az összes biztosítékot kiverten nálam, személyes kérdésekre kellett választ adni, vajon miközben lehet a késelésnek ahhoz, hogy én hány éves vagyok, vagy hogy hol élek. Az utolsó pedig az is eldöntötte, hogy tollat ragadok és írok önnek, nem mintha titok lenne, nem sok-nem kevés átlag, de miközele a lincseléshez. Persze beírtam valamit, mert a rendszer kikényszeríti azt, hogy valamit beírja az ember, mert egyébként nem enged tovább lépni, az, illetve minden van még bennem, de nem, herte, nem terhent tovább az idejét. Köszönöm, hogy időszentelt rám, időszakított rám, és remélem, hogy melléklettet. A válaszaimmal együtt sikerült olvasható formában átkölt, nem. Találkozunk hétfőn. A levele szabad felhasználni a nevét pedig nem. Ez is következett. Nos nézzük, azt hogy a Fradi kérdőjév 2017. november 24-e. Azt kérdezem önöktől, hogy akkor létezik-e az, hogy én felteszem ezeket a kérdéseket, és akkor önök válaszolnak, jó? Tehát most én vagyok az FTC, elküldöm önöknek ezt a kérdőívet, 06148909999 és 063677116 egy nevet nem kell mondani, de akkor kérem a választ. Első kérdés, megmondom összesen, 17 kérdés van. Ön hallott -e már bármilyen forrásból arról, mi történt november 4-én az FTC-DVSC labdarúgó bajnoki mérkőzés szünetében a B1 szektor feljárójánál? Elmondom még egyszer, tíz választ kérek mindegyikre. Ön hallott-e már bármilyen forrásból arról, mi történt november 4-én az FTC DVC labdarúgó bajnoki mérkőzés születében a B1 szektor feljárójánál? Szeretném elmondani, hogy az utolsó öt kérdést nem fogom föltenni, csak felsorolom önöknek, de válaszolniuk már nem kell, tehát annyira nem lesz hosszú. 9 elvileg el tudjuk végezni még egyszer, és utoljára. Ön hallott -e már bármilyen forrásban arról, mi történt november 4-én az FTC DVC labdarúgó bajnoki mérkőzés születében a B1 szektor feljárójánál Igen. Nem. Tíz telefont várok. Jó reggelt. Jó reggelt. Igen. Jó reggelt. Köszönöm. Igen. Jó reggelt. Igen, hallottam. Köszönöm szépen. 061 489 0999 06 3677 1161. Jó reggelt. Igen, hallottam. Köszönöm. Aztán már megint hagyok egy üzenetet Kobatov Gábornak. Most én vagyok Obatov Gábor a átvit értelmében. Három telefon jött, még hét kell. 061 és 063677-1161. Ön hallott -e már bármilyen forrásból arról? Mi történt november 4-én az FTC DVC labdarúgó bajnoki mérkőzés szünetében a B1 szektor feljárójánál? Jó reggelt! Jó reggelt! Igen, hallottam! Köszönöm! Nem uszuk meg, hat telefon még kell. A második, tele, a második kérdésre például nem nem a választát. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Igen, hallottam. Köszönöm. 061 és 06 3677 A felénél tartunk. Jó reggelt! Jó reggelt! Igen, hallottam. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, igen, hallottam. Köszönöm. Még három telefon. Jó reggelt. Igen, hallottam. Köszönöm. Még kettő, ne felejtsék. egykor egybenet. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, hallottam. Köszönöm. És az utolsó telefonáló. 061 489 és 0630 Köszönöm. Itt tehát 10 emberből 10 halott. Köszönöm szépen, több telefont nem várok. Arra kérem önöket, hogy most arra köszönöm szépen, ennyi. Arra kérem önöket, mindig 10 telefont fogadok, és mondott se elmondom, hogy mennyi van már meg. Ön honnan értesült először a történetek, történtekről? Kérem válasszon, itt most különböző válaszadási lehetőségek vannak, én nem tudom a válaszadási lehetőségeket, én arra kérem önöket, nem kell, hogy tíz telefon legyen, de arra kérem önöket, hogy most az ügyben telefonáljanak, hogy azt legyenek szívesek, mondják meg nekem, hogy honnan értesültek először arról, hogy november 4-en az FTC-DVSC labdarúgó FTC -DVC labdarúg mérkőzés bajnoki mérkőzés születében a B1 szektor feljárójánál történt valami. Jó reggel. Jó reggel. Hát az internetről utána meg az ismerősök is mondták. Először. A kérdés internet. Oké. Okay. Jó reggelt! Jó reggelt! Halló, jó napot! Jó napot! Én az interneten olvastam még aznap este. Oké, okay. köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Személyesen ott voltam, hosszú idő után mentem el, és hallottam, láttam. Oké, okay. köszönöm. Most 848 van, én még két percet várnék, hogy megmondják, hogy honnan hallottak róla először. Jó reggelt! Jó reggelt, internet! Köszönöm. egy és egy. Jó reggelt! Jó reggelt! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Én ott voltam a meccsen, de ott nem tapasztaltam, ott volna az internetről tudtam meg. Köszönöm! Még... 70 másodperc. Olapvetően eddig úgy tűnik, hogy mindenki az internetről. Jó reggelt! Jó reggelt! Okay. Jó reggelt! Jó reggelt! Figyelek. Ő internetről. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, internet. Oké, okay, köszönöm. Még 50 másodpercünk van. Jó reggelt. Köszönöm kívánok, internetről. Köszönöm szépen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nem is biztos, hogy kell az összes idő. Még egy telefon kell. Akkor meg lesz a tíz. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok a sportára. Nagyon szépen köszönöm. A második kérdés is megvolt. Harmadik kérdés. Csak húzok egy vonalat, hogy tudjak jegyzetelni. Ön elítéli -e a történteket? Ön elítéli-e a történteket? Igen, nem. Ismét tíz telefont várok. 061-489-0999 és 063677 egy. Tehát nem 10 emberből tíz hallott, és alapvetően az internetrel. tehát egy ember ott volt, de kilenc internetről értesült. Ön elítéli a történteket. Jó reggelt! Igen! Köszönöm! Jó reggelt! Igen! Köszönöm! Halló! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Természetesen elítélem, de hát ez milyen kérdés, normális embel ja, Ez a kérdés, én nem tudom, én nem minősítem a kérdést, feltettem a kérdést, szép sorban. Egyelőre hárman telefonáltak, még hét kell. Jó reggelt! Igen, nagyon! Köszönöm! 061 489 0999 és 06 3677 1161. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Igen! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Igen, elintézem! Köszönöm szépen! Még négy telefon kell. Aztán jön a negyedik kérdés. Most mindannyian a Fradi szurkolói táborhoz tartozunk. Jó reggelt! Jó reggelt! Igen! Köszönöm. Az utolsó szavazatot mostantól kezdve én is le fogom adni. Az első két esetben nem tettem, de innentől kezdve igen. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Még két szavazat kell. A 10. leszek. Mindig az utolsó leszek természetesen. Még kettő. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggel, igen. Köszönöm. És egy utolsó. Miért még én is szavaznék? Oké, akkor hamarabb szavazok. Nem mégse? Jó reggelt. Igen. Igen, és én is. Ez 10-0. Negyedik kérdés. Ön elítélie a szurkolói erőszak bármilyen formáját a stadionban? Hogy most hogy tetszik a kérdés, hát ott tekintsünk el. Ez a kérdés. Ön elítélje a szurkolói erőszak bármilyen formáját a stadionban? Igen, nem. Hírek után folytatjuk. Jó reggelt. Igen. Köszönöm, egy. Jó reggelt. Jó reggelt, a, a stadionban, igen. Köszönöm, ez a kérdés. Halló. Halló. Köszönöm. Halló. Igen, igen. Köszönöm. Ez igen, az egy lehet, nem is egy. Három szavazat van, tehát kell még hat, aztán a tizedikén vagyok. Ön elítélje a szurkulói erőszak bármilyen formáját a stadionban. 061, 489, 0999, 063677, 1161. Töltjük a Kubató kérdévet. Ha Hahó. Jó reggelt! Igen. Köszönöm. Négy van meg, még kell öt a tizedikén vagyok. Ne veszítsük el csüggedésünket, még ki kell töltenünk egy csomó izét, az ön neme, ön kora, ön lakhelye, ön iskolai végzettsége, milyen az ön jövedelmi viszonya nem fog szerepelni. De van még Legalább 1, 2, 3, 4, 5, 7 kérdés van. 8. Jó reggelt! Jó reggelt! Igen. Nagyon szépen köszönöm. Megvan 5 válasz, kell még 4. 0614890999 és 063677161. Tize hallottak, az internetről kilenc, tehát tizen, igen. Jó reggelt! Jó reggelt, teljes mértékben elítélem. Köszönöm, még, még kell kettőt, vagy három, egy, kettő, három, négy, öt, hat, akkor még három. Jó reggelt! Jó reggelt, igen. Oké, okay, még kettő. Tehát hallottak róla, az internetről hallottak, és alapvetően, szinte kizárólag, tehát mindenki elítélte. Tehát ebben teljesen egységesek. Egyelőre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, még két telefon kéne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, igen. Van rá két percünk, másfél. Leadom én is a szavazatomat gyorsan, akkor én is, én is elítélem, és még kell kettő. Most nem te cselekedtem szépen, mert ezt a legvégén kellett volna. Még van durván egy perc. 061 és egy. 06 Aztán szolgáltatások és utána pedig folytatjuk tovább a kérdő kitöltését. Most megrekedő 8nál. Jó reggel. Öreget, igen. Köszönöm, és kéne még egy tizedik. Kéne. Miközben elmondom, hogy ma este fél nyolckor nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokájában, bakácsa a Filippovól, önökkel és a belépés díjtalan. Még egy telefon kéne. Jó reggelt. Igen. Oké, okay, köszönöm szépen. Akkor arra kérem, elmondom a következő kérdést, de ügyben még ne telefonáljanak. Mit gondol arról, hogy 50 ember erőszakos cselekedete miatt az MLS több ezer FTC szurkolót büntet meg zár ki a stadionból. Én itt most két lehetőséget adok önöknek, jogosnak tartja, nem tartja jogosnak. Nem tudom egyébként, hogy mit tett még lehetővé, ugye én csak az egyik választ láttam, de erre most ne szavazzanak, szolgáltatások jönnek. Elmondom még egyszer, mit gondol arról, hogy 50 ember erőszakos cselekedete miatt az MLS több ezer FTC szurkulót büntet meg, zár ki a stadionból, Jogosnak tartom, nem tartom jogosnak. Az égen a csillagok, nekem csak egy kis szoba itt lent. Kérem szavaz, mit gondol arról? Nem. A kérdés így szól. Rosszul is olvastam. Az ötös kérdés nem ez. Az ötös kérdés így szól. Jogosnak tartja-e az MLS azon büntetését, hogy három mérkőzésre lezáratja a szurkolók elől a B1, B2, B3 és C1 szektorokat? Engedjék meg, hogy itt némi szöveget is mondjak, ami persze nem szép dolog. Az, hogy a kérdés fel lehet -e másféleképpen is tenni, igen, de ez a kérdés hogy több szektort is be lehetne zárni, vagy az egész stadiont, ez is lehetne kérdés, de nem ez a kérdés. Most ez a kérdés jogosnak tartja e azt, hogy az MLS nem, jogosnak tartja -e azt, hogy az MLS azon büntetését hogy három mérkőzésre lezáratja a szurkolók elől a B1, B2, B3 vagy C1 szektorokat. És azért, hogy felgyorsítsam a szavazás folyamatát, az első, öt kérdés, az első négy kérdésnél utoljára szavaztam, most pedig elsőnek. A válaszom igen. Most önök jönnek. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, igen. Köszönöm szépen. Jogosnak tartja az MLS azon büntetését, hogy három mérkőzéssel lezáratja a szurkolókerül a B1, B2, B3 és C1 szektorokat. Még egyszer, hogy fel -e tenni a kérdés másféleképpen, ez nem kérdés. Az a kérdés, hogy mi a válasz arra, hogy jogosnak tartja az, hogy az MLS azon műtetését, hogy három élkőzésre lezáratja a szurkolók elő a B1, B2, B1 és c szektorokat. Jó reggelt. Jogos! Köszönöm. Eddig három. Szavazat három, igen. Nem ússzuk meg, kell a tíz szavazat. Ez már nem fő idő, de akkor is kell a tíz szavazat. Jogosnak tartja az emelet azon büntetését, hogy három érközésre lezárhatja a szurkolók elő a B1, B2, B3 és C1 szektorokat. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, igen! Köszönöm! 061 489 099 és 06 3677 Miután én is szavazhatok kétszer is az elején megtettem, elmondom, négy szavazat van, kell még hat. Jó reggelt! Jó reggelt! J Jó reggelt! Igen, igen, igen. Köszönöm. Egy igen elég. A felénél tartunk el, még öt telefon. És még van egy, kettő, három, hat kérdés. Jó reggelt! Jó reggelt, igen. Köszönöm. Még négy válasz. Jó reggelt! Jó reggelt, igen. Köszönöm szépen. Még három válasz. 061-489-099-9 és 06 3677 Jó reggelt. Jó reggelt, Cilvánosz, igen. Köszönöm. Még két szavazat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igen. Jogosnak tartja az MLS azon büntetését, hogy három érkezésre lezáratja a szurkulókerül a B1, B2, B3 és CS szektorokat. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, igen! Köszönöm, és a tizedik telefonáló. És utána jön az a kérdés, amit az előttettem föl, az a hatos. Köszönöm szépen! Jó reggelt! Igen, jogos! Köszönöm szépen! Leközel arra vagy, hogy aki utoljára telefonál az maradjon itt, és mindjárt ő lesz az első válaszoló a következő kérdésre. Mit gondol arról, hogy 50 ember erőszakos cselekedete miatt az MLS több ezer FTC-szurkulót büntet meg, zárki a stadionba? Itt most megengedem magamnak először azt a luxust, amit korábban nem. Jó reggelt kívánok! Jogosnak tartja, vagy nem tartja jogosnak? Jogosnak tartom. Köszönöm szépen. Telefonálnak, vagy mondjak valamit, amit korábban nem. Mit gondol arról, hogy 50 ember erőszakos cselekedete miatt az MLS több ezer FTC szurkoló büntet meg, zár ki a stadionból. Jogosnak tartja, nem tartja jogosnak. Jó reggat! Mivel nincs más lehetőség, jogosnak tartom. Nagyon szépen köszönöm fegyelmezett válaszat. Itt ragadom meg az alkalmat, nem szép dolog, és elnézést, a befolyásolom velőnöket, de hát az előző műsorokban már megtettem ezt a befolyásolást. Ennél manipulatívabb kérdést. Azért nehéz föltenni. Mit gondol arról, hogy 50 ember. az a kérdés. 50 ember előszakos cselekedete miatt több ezer ember büntetnek? Pont. Igen. Most az a kérdés. Önök mit gondolnak? Mit gondol arra, hogy 50 ember erőszakos cselekedete, miatt az emelez több ezer FTZ szurkoló büntet megzárká a Stadionból, de nyugodtan leadhatnak DAFKE szavazatot velem szembe. Jogosnak tartja? Nem tartja jogosnak. Fiala János szavazata? Jogosnak tartja. Eddig három szavazat. Van, kell még hét. Nem ússzuk meg. Jogos, nem jogos. Most el a lényeges kérdésekhez. Az első rész az ilyen információ. Jó reggelt! Jó reggelt, jogos! Töszönöm szépen! Négy. Még kell hat szavazat. Mit gondol arról, hogy 50 ember erőszakos cselekedete miatt az MLS több ezer FTC szurkolót büntet meg, zár ki a stadionból? Jogos, nem jogos? Szú sincs arról, hogy egyébként az FTC mit tett annak érdekében, hogy ez bekövetkezzen vagy ne következzen be? Ez úgy, ahogy van, hiányzik. Egy kérdés nincs róla. Az a kérdés, mit gondol arról, 50 ember erőszakos cselekedete miatt az MLS több ezer FTC szurkoló büntet meg, zár ki a stadionból. Jogosnak tartja, nem tartja jogosnak. Még kell 6 szavazat. Jó reggelt! Nem tartja. És öreget jogosnak. Köszönöm. Köl még 5 szavazat. Egy kör, egy menet, de mindegyik kérdése természetesen ugyanazok válaszolhatnak. A tizedik telefonáló ne tegyele, mert ő fogja megválaszolni a hetes kérdést először. Jó reggelt kívánok! Ki a faszt érdekel a foci? 061-489-0999 és 06 Anél, hogy érdemben válaszolnék a kérdésére, szeretném ennek elmondani, hogy ez nem a fociról szól. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, teljesen jogos. Köszönöm, még négy telefon. Jó reggelt. Jogosnak tartom. Köszönöm, még két telefon. Egy, két, hát, négy, üt, hát, négy. Még három telefon, bocsánat. Hét szavazottnál tartunk. Jogosnak tartja, vagy nem? Jó reggelt. Tartja, nem. Jó reggelt. Jó reggel, jogos. Köszönöm. 8, még két szavazat. Mit gondol arról, 50 ember erőszakos cselekedete miatt az MLS több ezer FTC szurkuló büntet meg ki a stadionból. Jogos, nem jogos. Eddig 8 szavazat született, kell még kettő. Aztán jön a hetes kérdés. Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt kívánok, egyértelműen jogos. Köszönöm, és az utolsó telefonáló egyben megválaszolja a hetes kérdést, úgyhogy ne tegyele mindjárt. Köszönöm szépen. Utolsó telefonáló. Jogosnak tartja. Mit gondol arról, hogy 50 ember erőszakos cselekedete miatt az MLS több ezer FTC szorulat büntet meg, zárkja a stadionból? Jogosnak tartja, nem tartja jogosnak. És arra kérem, hogy a tizedik telefonáló ne tegyele. Tartson még ki a lendület. Ked egy tizedik telefonálom. Köszönöm szépen, és ne Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, ne tegye le, jogosnak tartja ön, hogy az MLS 10 millió forintra bünteti a szektor bezárások mellett az FTC-t. Nem azt kérdezi, hogy büntesse meg. Nem azt kérdezi, hogy ne büntesse meg. Nem azt kérdezi, hogy hány millió forintos büntetés jár. Azt kérdezi, hogy jogosnak tartja, hogy az MLS 10 millió forintra bünteti a szektor bezárások mellett az FTC-t. Mit gondol erről? Igen, nem? Igen. Köszönöm. Én is igen. Belejött vagyok maga a kérdés, de lesz ennél még. Itt hat, hat választal megerékszem annak érdekében, hogy el tudjunk jutni a 12-esig. A hat válasz ugye, annak függvényében, hogy hogy alakul, mert ha döntetlen, akkor persze nem. Jogosnak tartja, hogy örülnék, hogyha 10 válasz meg tudna születni. Jogosnak tartja, hogy az emelet 10 millió forintot bünteti a szektorbezzárások mellett az FTC-t. Igen, figyelek. Ha-ho. Ha jó reggelt, igen. Köszönöm szépen. 061 és 06 még hét telefonáló. De minimum 3. Jó reggelt! Jó reggelt! Köszönöm szépen! 0614890999 és 0636771161. A következő kérdésre először valakinek segítenie kell nekem. Tehát ez nem értem, azt a kérdést abban segítségre szorulok. Szeretném, hogy eljutánk jó reggelt! Jó reggelt, javasl. Köszönöm szépen. 9-12-ig kitartok, és akkor megyünk tovább, tehát van még 100, pontosan 80 másodperc 9-12-ig. Örülnék, hogyha befutnám még néhány telefon. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Jogos. Köszönöm szépen. Jogosnak tartja, hogy az MLS 10 millió forintra bünteti a szektorbezárások mellett az FTC-t. Igen, nem. 061 489 és 06 30 egy Eddig hat telefon futott be. 5 igen, egyenben egy en nem elszavazott. Van még 50 másodperc. 061 489 Jó reggelt. Jogos. Köszönöm és 06-3677-1161. Hét szavazat futott be. Fáradni látszanak, de ne fáradjanak. Jó reggelt! Jó reggelt, jogos! Köszönöm szépen! 061 és telefonáló. Még kettő kellene. Jó, 912 van, itt megrekedtünk. A nyolcas kérdésre, de akkor itt van még egy, arra kérem, hogy ne tegye le. Mi a szavazata? Igen. Köszönöm szépen, segít nekem? Megpróbálok. <laughs> Rendben van, én is ezt mondanám. Ön mit gondol arról, ez a nyolcas kérdés, hogy az MLS először meghozott 3 millió forintos büntetését, annak ellenére, hogy ez ellen a klub nem is fellebezett, 10 millió forintra emelte. Még mielőtt ezt felteszem kérdésnek, árulj el nekem, mert fogalmam sincs. Ha az MLS-nél nem fellebezett senki, akkor ez hogyan született meg ez a döntés? Én ezt nem értem. De súlyos, mit... Én ebben nem tudok segíteni. Oké, okay, rendben van, köszönöm szépen. Akkor legyen szíves, valaki ebben segítsen, mert még mielőtt erre válaszolnának, valakinek meg kell mondani, hogy ez hogyan jött létre ez a konstrukció. Senki se fellebbezett Ezt valaki érti. Legyenek szívesek segíteni. Addig, ameddig nem értem, nem teszem fel a kérdést. Újra nem kérdezek, amit nem értek. Ön mit gondol arról, hogy az MLS először meghozott 3 millió forintos büntetését, annak ellenére, hogy ez ellen a klub nem is fellebezett 10 millió forintra emelte? Megakadtunk emberek, nincs 9-es kérdés, nincs 10-es, 11-es, 12-es, amíg a 8-asra nem kapok választ. Én nagyon sokat foglalkoztam ezzel a történettel, de most meg vagyok akadva. Nem tudok erre válaszolni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szerintem ez Banán köztársaság. Ne, ne, ne, köszönöm szépen. Arra kérem önöket, hogy ha valaki betelefonál, és azt kérdezem, hogy hol van itt hozzám legközelebb köztéri óra, gondja meg azt, hogy itt. Az, hogy nem tudom, az nem válasz. Azt kérdeztem, hogy mi alapján ült össze az MLS, mi ült össze, amikor 10 millió forintot emelte a 3 millió forintot, miközben nem fellebezett a fradi. Jó reggelt. Mm. Jó reggelt. Nekem az, az a véleményem, hogy ez, ez az a nonsens kategória, amit Jó, az elnézést. embernek... elnézést! Valaki vagy tudja, vagy nem tudja. Az, hogy nonsens kategóriaja nincs. Valaki ismeri az MLS szabályzatát az ügyben, hogy hogy ült össze az MLS, miközben nem fellebezett a fradi? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, én csak annyi, annyit tudnék hozzátenni, hogy szerintem, hogy a három millió forintat Elnézést, kevésnek... Azt, azt értse meg, hogy nem a kérdésemre válaszol. Azt Aha, kérdezem, gyors. hogy mi alapján ült össze az MLS fegyelmi bizottság, és hozta meg a második döntéset. Nem tudja. Szerintem, szerintem, hogy a... Oké. Okay. Ez a szerintem ilyen nincs. Tudja, vagy nem tudja? Én nem tudom. Ön tudja? Tehát megint eljutottunk oda, hogy véleményt alkotnak valamiről, aminek nem tudják az objektív alapját, miközben nagyon kivételesen bevallom, hogy fogalmam nincs. De az, hogy meg tudjam ítélni, szeretném megtudni. Jó reggelt. Jó reggelt. Lázár odaszólt. Szok... Jó, figyeljenek, itt fogjuk a bajdni is ott. Tehát itt, tehát lehetséges, hogy a politiszra önök befizetnek. De hogy a politiszt azok az emberek, akik most betelefonálnak, nem olvassák, vagy nem értik, az biztos. Tényleg ennyire nem érthető a Kejfe Jancsik, ami megkérdezte önöktől, hogy milyen strukturális elem, milyen szervezeti és működési szabályzat hat akkor, amikor az FTC nem fellebbez, ám összeül ismét egy fegyelmi bizottság, talán ugyanaz, talán egy másik. Milyen jogi lépés kell ahhoz, hogy a 3 millió forintos döntést egy fellevviteli fórum vagy nem fellevviteli fórum fogalmam nincs 10 millió forintra emelje? telefonált a lázár, oda telefonált a Hitler, és oda telefonált a stalin, ezt tartsák fel más műsoroknak. De tényleg! Egyik pillanatul a másikra lesznek hülyék. Az előző menetben teljesen normálisan tudtak válaszolni kérdésre. Megint valaki adáson kívül fogja. Jó reggelt! Oh, oh. oh, oh. Figyelek! Jó reggelt! Azt történt, hogy a fradi fellebbezett. Ide az van írva, hogy ezzel a klub nem is. Pillanat, a fradi fellebbezett, felledbe, mondhatom tovább? Persze. A fradi fellebbezett, de nem a 3 millió forint miatt, hanem a bezárás miatt. Tehát benyújtott Aha. az elsőfokú határozat ellen egy fellebbezést annak az egyik elemét nem fellebezte uh -huh. meg, a uh -huh. 3 milliót, a uh -huh. többit igen. Tehát a fegyelmi bizottság Nagyon, az érült össze, hálás mert vagyok. egy fellebezés megtárgyal. Tökéletesen értem azt, amit mond. Magyarul, akkor, amikor összeül a fellebvitel, az nem kell, hogy kösse magát ahhoz, hogy mit fellebeztet, mit nem, és hozhat abban is súlyosbító döntést, amit egyébként korábban nem fellebeztet meg. Ez egyébként nem illogikus. Jól beszélek? Pontosan, pontosan így történt egy dolgot engedjem meg, és én nem tagadom, hogy hangulat hangulatkeltő a kérdésem, bár nem szerencsés, ha Igen. valaki minősíti. Hogyan viszonyul azoknak a telefonjához, akik mindazt nem tudták, amit ön tudott, de annyi hülyeséget beszéltek össze, ami megint csak arra jó, hogy ne lehessen utána visszatérni ahhoz az objektív hangnemhez, ami egyébként korábban volt. Hát, hát alá... azért, mert a Kejfej hallgató tábora csak egy kicsit jobb, mint az országos átlag. <laughs> De én jó. Nagyon, nagyon szépen köszönöm. Erre a kérdésre ezek után nem kell, hogy válaszoljanak, ezt tegyék el maguknak, ezt a mostani telefont. Tehát önök egyébként enélkül a telefon nélkül képesek lettek volna szavazni a saját érzelmeik alapján, miközben az érzelmük által sugalt ténytartalom semmilyen vonatkozásban nem áll helyt. Így szólt a kérdés. Ön mit gondol arról, hogy az ember először meghozott 3 millió forintos büntetését annak ellen, hogy ez ellen a klub, az ellen a klub nem is fellebbezett 10 millió forintra emelte, egyébként maga a kérdés, sugallja azt, amit az előző elmondott, tehát hogy volt fellebbezés, de nem ez ügyben, de én ezt hirtelen vagy nem tudtam, vagy elbizonytalottam, vagy tudtam, de nem kérdeztem, de ilyen manipulatív nem vagyok. Köszönöm az előzőben telefonálónak a választ. Ez volt tehát a nyolcas kérdés. Következik a kilences támogatná ön az FTC-t abban, hogy az MLS döntésével szemben keményen fellépjön. Szeretném, hogyha valaki betelefonálna, szeretnék valakivel egy kettőperces vagy egyperces beszélgetést folytatni. Eljutottunk ugyanis a lényeghez. Eddig se volt lényegtelen, ez pontosan ugyanaz, mint a kejfejancsiban bármi más, amikor megosztok önökkel egy tényanyagot, hogy aztán arról érdemben beszélgethessünk. Sajnálom, hogy 9 óra 20 perc van, így adódott. Nem tudok mit tenni. Támogatná ön az FTC-t abban, hogy az MLSZ döntésével szemben keményen fellépjen, és egy telefonálót szeretnék, aki válaszol egy kérdésemre Elvesztettem az összes hallgatómat. Nulat egy, négy nyolc és egy egy hat egy Ez a kilences kérdés. Jó reggelt. Jó reggelt no, kívánom. megpróbálom, jó? Azt árulj el nekem, az eddigi kérdések, hallott-e róla, vagy sem, erre könnyű válaszolni, ugye? Igen. Az, hogy elítéli a történteket, igen vagy nem, erre könnyű válaszolni, igen. ugye? Igen, telefonáltam is, hogy igen. Azt kérdezem öntől. Milyen kérdés az, hogy támogatná ön az FTC-t abban, az MLS döntésével szemben keményen fellépjen? Milyen az a kemény fellépés, amikor van jogi út, van nem jogi út, de milyen az a kemény fellépés? Én, én nem, is, nem is tudom. Tehát tényleg nem tudom, megpróbálnak kibújni a, a felelősség alól. Nekem, nekem ez a véleményem, az egész kovató Nem, de most erre a konkrét kérdésre válaszoljon. Támogatná ön az FTC-t nem, abban, nem, nem. Nem de mi az, hogy nem, nem. keményen fellépjen? Én nem tudom, hogy tüntetésekkel, vagy. vagy, vagy De akkor... nincs ide írva. Hát, teljesen én én a jogtalaján hát. álltunk már egy olyan esetben, igen. ami nem egy teljesen állt a jogtalaján. Nem, nem tudom, nem tudom, a többi betekre nem, nem mennek el a szurkolóban. Nem, nem tudok válaszolni. Akkor bár a kérdésre nem lesz egyébként válasz. Tehát az, hogy támogatni az FTC abban, hogy emlész döntésével szemben keménye felépjen, igen, nem, Ez azért nem teszem föl ilyen megválaszolásra, mert nem tudom, hogy ez mit jelent. Az előző kérdéseket értettem. Mit jelent az, hogy támogatná ön az FTC-t abban, hogy az emelés döntésével szemben keményen fellépjen. Mondhatnék olyan elemeket, amelyeket eddig nem mondtam, de nincs kedvem. Olajat a tűzre, vagy tűzre az olajat, nem tudom, hogy van a magyar mondás. Elfelejtettem, elfáradtam. Egészen felháborító kérdés egyébként. Mi az, hogy keményen fellépjen 9 óra 22 van, 24-ig várok. További kérdések egyébként igazságosnak tartja az MLS eljárását az FTC ellen, ezek után egyáltalán nem megválaszolható. Mit gondol, meddig küzdhet az FTC az által jogtalannak vélt MLS döntések ellen, amiben egyébként benne van, hogy általában jogtalannak tartja az MLS döntését megválaszolhatatlan, manipulatív tízeskálán tízesre. tízesre, önszerint a szurkolói csoportok kiállhatnának a klub mellett az MLS döntése elleni tiltakozásul. Ezt a kérdést viszont fölteszem. Ez ugyanis szerintem és a vállalom azt, amit mondok, nyíltuszítás. Azon szurkolói csoportok, amelyek elkövették, vagy amelyeknek tagjai elkövették azt, ami alapján egyáltalán létrejött, ez a kérdőjév, azok kiállnak amellett a klub mellett, amely tevékenyei tevékenyei járt el a tekintetben, hogy ez létrejöhetett, az álljon ki a fradi mellett az MLS döntése elleni tiltakozásul emberek, Nem mondom azt, hogy nemzeti konzultáció, de ez valami egészen nem telem. Tehát ez, Gábor, figyelj! Mire vonatkozik Gábor ez a kérdés? Két kérdésem van, 9 óra 23 perckor. Az egyik az, támogatná ön az FTC-t abban, hogy az MLS döntésével szemben keményen fellépjen, a másik pedig, ön szerint a szurkolói csoportok kiállhatnának a klub mellett az MLS döntés elleni tiltakozásul. Összesen ez a két kérdés van. Én akár tízig itt maradok, én úgy ki vagyok akadva, hogy arra szavak nincsenek. Jó reggelt. Pontosan ilyen a nemzeti konzultáció, így van. Én azt mondtam, hogy pontosan ennek a manipulatív jellege. Tehát a 12-es kérdés, hogy ön a szurkolói csoportok kiállhatnának a klub mellett az MLS döntés ellen tiltakozásul, azon szurkolói csoportok, amelyek egyébként elkövették azt, ami alapján az első kérdés elhangzott, ön hallotta -e már bármilyen forrásból arról, mi történt november 1 én az FTC d labdarúgó születében a B1-es szektor felajárójánál, elítéli a történteket, elítéli a történteket, majd ugyanezeket az embereket bevonja abba, hogy kiálljanak a klub mellett emberek, ez több, mint szerecsem mostatás. Ez olyan fából vaskarika, amiben én nem szeretnék részt venni. És megértem, hogy 9 óra 24 perc már nem igazán az aktivitás ideje, de sajnos az egész felépítés ugye fél 10 vagy fél 9 után kezdődött, vagy most megnyilvánulnak. Nem állítom, hogy... Na mindegy. Holnap ezt nem fogom beemelni. Tehát ahhoz megint el kéne kezdeni előre. Kettő kérdés maradt, és nem mondok már semmit, nem tudok újat mondani. Teljesen ki vagyok akadva. Totálisan. Megértem az illetőt, aki elküldte nekem ezt. Támogatná ön az FTC-t abban, hogy az MLSZ döntésével szemben keményen fellépjen? Itt a kérdés az, hogy mi az, hogy keményen. Valamint a 12-es kérdés azt követően, hogy a tized is így szor Igazságosnak tartja az MLS eljárását az ftc ellen. Mit gondol, meddig küzdhet az FTC az általa jogtalannak vélt MLS döntések ellen? Ez volt a 11-es, jön a 12-es. Ön szerint a szurkolói csoportok kiállhatnának-e a klub mellett az MLS döntés ellen? tiltakozású? Hölgyeim és Uraim, figyelek, ha van mire zenét nem adok, feszélyező a csönd. Ha egyébként úgy gondolják, hogy ezt nem hagynák reagálatlanul, ha pedig úgy gondolják, hogy reagálatlanul hagyják, akkor azt tudom önöknek mondani, hogy Hát, hogy akkor mindenki megkapja ezt, amit megérde. el. Figyelj, van mire. 061 0999, és egy 06 Ma van Megyesi Gusztáv születésnapi azt írja a Facebook. Megyesi Gusztávnak nagyon boldog születésnapot kívánok fönt a bárányfelhőkön. Jó reggelt. Jó reggelt. Hát itt tart a jogállam. Nézzé, én a FRADI vezetését nem vetném egybe a de azt kérdezem öntől, hogy az milyen, amikor a szurkolói csoportokat vetnék be az MLS ellen, a FRADI mellett, abban az ügyben, amit egyébként a szurkolói csoportok követtek el? Hát ez az, az, meg is uralkodj. Ez az. Egyébként ez az. Tehát a, ez a mondata, ez helytálló. Az első az hangulatkeltő, ez igaz. És ez is a cél? Ö Szerintem minden szinten ez a cél. És a fiala le van szarva? A fiala komolyan van béved, amíg a fialának nincs 2 millió hallgatója, addig le van szarva? Igen. Köszönöm. Most már csak tudják, az a kérdés, hogy az igazság attól nagyobb-e vagy kevesebb, hogy egyébként 2 millió hallgatnak-e vagy sem. Vagy az a kérdés, hogy igazan van-e vagy sem. Ön szerint a szurkolói csoportok kiállhatnának a klub mellett az MLS döntés ellen tiltokozásul. Milyen, milyen szurkolói csoportok, azok, amelyek elkövetik, amelyek nem követik el a régi vagy az új, akik részt vettek abban, amiről egyébként ez az egész konzultáció vagy kérdés szól. Megértem, hogy most már dolgukra mentek. Nem teszek megjegyzést. Belejött, hogy milyen az, hogy támogatná ön az FTC-t abban, hogy az MLS döntésével szemben keményen fellépjen, és miről van szok? Kalapácsra? Miről? Néhány percig maradok, aztán elmegyek, mert a hallgatói aktivitás csökkenés az egyértelműen mutatja a hallgatói létszám csökkenését. Én nagyon ki vagyok akadva. Sajnálom, hogy a végén jutottunk el ide, de nem tudtunk eljutni az elején ide, mert hogyha fölteszem a legelején a 12-es kérdést, akkor nem abban a sorrendben haladunk, ahogy egyébként haladni kell. 061 és 0636771161. Sajnálom, hogy nem telefonálnak, de nem tudok Önök helyett véleményt nyilvánítani. Én csak a saját véleményemet tudom elmondani, és azt elmondtam. 061 099 és 06 És um, szeretném elmondani, hogy fél nyolckor este nagyon messzire ember az Aquarium Klub volt lokájában. Filippo Vakács, Önökkel is velem. Fél tízig várok. Ha addig telefonálnak, akkor folytatom, ha nem, akkor elköszönök. Addig ugyanaz a zene szól, ami eddig szólt. 061489099 és egy 06 Ne felejtsük, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Figyelek a valamire. Fogalmam sincs egyébként, hogy ugye én nem vagyok Fradi, szó, tehát én ilyen kérdévet nem kaptam, fogalmam sincs, hogy a sajtó ezzel foglalkozott-e, és ha igen, akkor milyen szellemben. Ha valaki talált ezzel kapcsolatos írás, legyen széles, küldje el, És sajnálom, de elköszönök. Nagyon sajnálom. Nagyon szívesen vettem volna, hogyha betelefonáltak volna. Beleértve, hogy fel vannak háborodva. Belért vagy akármi, fogalmam nincs. Hát, hogyan tudjam én megfogalmazni azt, amire önöket hívtam föl? Nyolc kérdésig eljutottunk szépen, majd jött a kilencedik, ami megalagasztott bennünket. A tízest és a tizenegyest átugrottuk, a tizenhármas, a tizenégyest, a tizenötest, a tizenhatest és a tizenhetest. Nem, -e korra, lakhelye, iskolai végzettsége, jövedelmi viszonya, azt figyelmen kívül hagyom. De két kérdést kiemeltem ott, a 9 est és a tizenkettest. Jó reggelt! Maga egy soros ügynök. Igen, én egy soros ügynök vagyok. Támogatná ön az FTC-t abban, hogy az MRS döntésével szemben keményen fellépjen, valamint az, hogy ön szerint a szurkolói csoportok kiállhatnának a klub mellett az MRS döntés ellen tiltakozásul erre, alapvetően itt most az a válasz született, hogy én egy soros ügynök vagyok. Ami ugye az egész rendszer megbolondítása. Tehát egy olyan szférába való átemelése, ahol megszűnik az értelmes beszélgetés, mert ott nincs gravitációt, má, nem tudom, az egy más szféra. Oda már a kejfejancsit én nem viszem, mert ez nem az én szférám. Ha valaki ez ügyben megnyilvánul, amíg én itt készülődöm, akkor fog bekerül a műsorban Nem, akkor megmarad ez a soros ügynök zárásként. Egyébként szeretném elmondani, hogyha ebben soros ügynök vagyok, akkor mindenben soros ügynök vagyok. Tehát én már akkor soros ügynök voltam, amikor megszülettem. Nem mondom, hogy ez hamarabb volt, mint a Soros, mert a Soros öregebb, mint én, de akkor én egy Soros ügynök voltam világéletemben. Csak nem vettem észre. Ami persze még rosszabb. Nézzék, én az önök helyébe legalább azért telefonálnék, hogy ne ez legyen az utolsó telefon, de lelkük rajta, úgy fejezzük be ezt a műsort, ahogy befejezzük. 9 óra 32 perc van. Én elköszönök, ha nem telefonálnak. Ha telefonálnak, pedig itt maradok. Este találkozom azokkal, akik eljönnek. Jó reggelt! Jó reggelt! Kapitány Gábor vagyok. Figyelek. A... Jó reggelt! Jó reggelt. A... Akkor én leszek, úgy látszik az utolsó Ez nem biztos, lehet, hogy ő telefonál valaki. Igen. A... Én is Franzi Drucker vagyok, és én is Megkaptam ezt a lehetőséget, hogy szavazzak, de olvastam és nem szavaztam ezért. Nem töltöttem ki a kérdőt, de teljes mértékben egyetértek a hozzászólókkal és önnel, hogy ez felhábor a ami. Hát akkor jobban járt volna, hogyha kitölti. Már, persze van, ha biztos, hogy van olyan, amire nem tud jól válaszolni, akkor nem tölték, akkor nem mondom. Akkor nem mondtam azt, hogy kitölthette volna. Hát igen, igen, lehet, hogy hogy igaza van és... De nem, nem, nem igaza, ha, ha, ha egyébként az a variáns nem szerepel benne, amit ő írna, de nem lehet egyébként egyetlen kérdéssel kihagyni, akkor könnyen lehetséges, hogy én volna. Értem. Egy az ember a végén de... olyan szurkulói csoportot vegyen igénybe, saját jogos vagy vél felháborodásának támogatására, amely szurkulói csoport nélkül egyébként ez az egész kérdői nem születhetett volna meg, emberek... Hát, aki ezt a csodát műveli, az más csodára is képes. 061 0999 és 0636771161 először. 061-489-0999 és 0636771161 másodszor. 0, 9 0 9 9 9 és 0636771161. senki többet? Hát jó, illetve nem jó, de hát ez van. Dörö.fialajanaskukac.gmail.com Önök mindenféleképpen egy kísérleti műsort hallottak, ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap reggel is még találkozunk. Viszont hallásra!